ده هی من شهید د نظام بismillahirrahmanirrahim اقسام د شرک دا بیان دل شولمای کرامو دخل استلام مطابق د شرک اقسام ذکر کړی لکتا د مفتی محمد شفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہی آغا اقسام و بیان واریدو دارنگ شاولی اللہ رحمہ اللہ وقبل کتاب حجت اللہ البالغہ کی یوش پیتم صفحے کی فصل قائم کردے دے او عنوان ورکڑ باب و اقسام شرک او تقریباً د شرکی او نه قسمونا شاہ سیب ذکر کردی ای فرمائی فمنها انہم کانو یسجدون للأسنام والنجوم دا و بعضې د شرک او د مشرکانو نه ده چې غوی به بو او نور په ستو ته سجدې کولی او غې بعدته بندې کوله ومن ان همکانو یاستونه به غیر اللهفی هووام من شفائل مرید و غنائل فقیر و ینظرون لهم یو که سمداو چه دی بد غیر اللہ نمدد غختو فخپلو حاجتنو کی چیزمو دا بیمار دے دل شفاور کی دا فقیر دے دے مالدار کی اپا دی نیت بے دی خپلو خدایانو تنظرون پیش کول يتوقعون انجاح مقاصدهم بتلك النظور عذيب تدخل مقاصد الضرقول وامل ساتل قد نذرون بشقول سرى ويذكرون اسماءهم رجاء بركته لستلب نمون تدخل خدايا ومعبودان باطلاو فامز ببركته دي ومن ان هم کانو یوسممونونه بعد شکه بناله وابنا فنوو انظکه اش نه یو دا د بعضې مشرکانو و خپلو شکانوته چې دا د الله لونه دي لکه مکو باره کې او دنیکان هم بیا مصلسلام باره کې میوي د زمن دي نو پټي یو څښ انداز سره دایې د دې مناکړې څل ومنها انهم كانوا يتخذون احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله تعالی یو داو چې د خپل مليان او خپل پیران په خدای ټوب نیولې او ما شواد الله نه به معنا انهم كانوا يعتقدون سنلی اپیران او خدایان و خدایتوب نیولیو دا دید آقیده وأنما آحل له حلال لا بأس به في نفس الامر ویدی خلق چیسا شیح حلال کو بسا حقیقت کی حلال لے وأنما حرم ها هاولای حرام یو آخذون بهی فی نفس الامر دید حرام کل ناغب حرام وي. علامه کې دا حلال او حرام او اختیار دې چا په لاسو کې دی دا, دا الله رب العزت دا برنه یو شی حلالي او حرامي یي بنظم قسم ومنها انهم كانوا يتقربون الى الاسناف والنجوم بالذبح لاجله دایب بوتانو ان ورس مغمئی ستوری تزان نزدیکولو ايت لپاره به ذبح <تصفح> کوله اما بالاحلال عند الذبائح باسماءه یاخود ذبحه په وخت کې د دې په نمونه به اواز را پورته کوجدا د فلانی لري و اما بالذبح على الانصاب المخصوصه له یا به ذبح قولوا ان الصواب الدرगांवو مخصوصه و باندې چې د دوی د پاره وو شپږم مومنها انهم کار یشيبون السوايب والبهاء تقربا الى شركاءه دویبا وخار خوشي کول لكه سوره مايده کې برهش ما جعل الله من بحيره ولا شايبه ولا وشيله ولا حامل خپل زناور به خپل معبودانو پنوم خوشي کړ محمل به پري خپل ابياه به پاره باندې ورلينه کولا د وبونه به من کول نا ادي دغه زناور پهي به نه لشل ومنها انهم كانوا يسحلفون باسمای شرکاء بازی د مشرکان ناغو چې د غیر الله په نومونو به قسمو د خوڑل چې په لات مې د قسم وي په مناات په عزاء ومنها الحج لغیر الله بازی د مشرکانو او ناغو شوک چې د غیر الله حجونه به کول اوسب ګور بازی ناپو در غاو نو سره کار کوي کم چې حج کوي اے حاجیان چلار چل اللہ رکور نتواف کئی دے دو ولی و شہید دو قبر نتواف کئی التا دو شریعت حکم دے چې حجر اصوات مسح کا اکوور رس کا نو دے دو قبر گٹی خکولے یا مسح کئی التا ند زمزم او بخلق راڑی نو دے دو درگاہون د باسبه حجونا کول چاته غیر الله تا کبه کارونه چې په حج کی وی غټول نن په درگاهونو کې شيخ سید عبد السلام رحمت الله تعالی علیہ بفرمای تاوی مدرسه د بنیر په لاره کې وا اوسه مغبرار زنمرشول ژوند چې په دنه به پیر بابا رحمت الله تعالی علیہ د تل شهادت مفرش نو په لار عربستان له ویو قافله نه یو بوډا پاکستان بدرسی دراه دمه کولا نو ایت په څمتو چې بابا سړي وی بس د مالدارو حج د بیت الله دو د فريبانو حج پیر بابا تر اصل للی پهې کې خبره وره د مالدارو حج سړي بیت اللہ دے او د غریبانان و حج دا دے پیر بابا رحمت اللہ لے تراشی ومنہا الحج لغیر اللہ نہم کسم ومنہا انہم کانو یسمون ابناءہم اخپلو بچوتے بینمکی خو عبدالعزا عبد شمس و نحو زالک او سموی گو پیر بخش ولی بخش نبی بخش دھنون کی دید نو احل علمو پخبل دور کې ده شرق مختلف اقسام ذکر کردی ده حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علی یو رسالہ دا او دا پا امداد الفتحو کی چاپ دا دا غی نمد نهایت الادراک فی اقسام الاشراک نهایت الادراک في اقسام الاشراك لا پسپغم جلد کې دا هم سره کوم فتاوی داږي عطا تي اي ما صفه دا حاشيه کې داږي ذکر کړي او د ګنو اقسام د شرک ذکر کړي درنګ حافظ ابن قیم رحمه الله قال جواب الکافي کې د شرک تقسیم کړي دي او ذکر اکڑے نابتا سو چکم علمات و لبا پوئی گئی کتلے بموئی او سب ادر تداغین ازوہ آوئے شرق و شرکار ابتدا کې شرق دو قسمانے شرقن یتعلق بذات المعبود واسمائی ہی وصفاتی ہی وافعالی یو شرک هغه دي چې د هغه تعلق د معبود د صحت سره لري او د اسماو صفات او افعال سره دي او ذین دی وشرک فی عبادته ومعاملته یو د الله په عبادت او معاملات کې شرک دي و ان کان شاهغه يعتقد انه سبحانه لا شريك له فی ذاته ولا في صفاته ولا في افعليه اگر کد ته شرک کون کی عقیدہ لري چې د الله شریک نشته په ذات کې او په صفاتو کې په افعال کې خدا کوي والشرک الاول نوعان شرک اول دو قسمه چاغه د ذات د معبود او د اسماء او صفاتو سره تعلق ده احدهما شرک التعطیل يو فاكي شرق تعطي لي ايهو اللّه ده وجود ده Remkارك جدا صار ربش تلينا لك سنجد وهو أقبه أنواع شرق دع ده, ده شرق فانواع كده طولنا ناكار كشرق فراون لك ذه فراون شرق لك فراون وما رب العالمين رب العالمين سوق ده زو رب العالمين نبي جنم موسی عليه السلام يز پیغمبرم در طرفه در رب العالمين نا نفران کافر ورت وي وما رب العالمين سوره شعراء آیات دې دروشتم وقال تعالى مخبرا عنه الله فرمایلی لي خبر ور قيل لفرعون انه قال له حامان جئ ذي فرعون حامان تولي وقال فرعون يا حامان اذن لي شرحا لعل ابلغ الاسباب اصباب السماوات فرعون ولي حامان جؤك ماذا فار يوت تمانيو بلقا کی دیشی زوار ور و رسم ز اللہ رتا اسباب السماوات یغلا رد اسمان نتا فاتل الاله موسی چی بر ور خ د معبود و مددگار د موسی علی السلام پسې دیو زمارف د زوار پسې بر ور خ جم و انی لا اظننه كافبا او هي ساسو د پاره تحقیق زم ما بي يقين ده چې دا موسی عليه السلام درو جن ده ذرب نشتا رب العالمین نشتا دا سورہ غافر او د مومن آیات ته شپږ دیر شمع و دیر شم په شیرکولو مولت مطله عضمان شیررک دریت یو بل سره لازم دي هر مشر ولو مشر نو یو او بیاد دی اول قسم کی دری اقسام ذکر کرنی یو تعطیل المسنوع انسانی و خالکی ای دسردہ کم مسنوعات دی سوانع و خالکی نمانی او کله تعطیل دسانع دی سبحان و ان کمالی المقدس اذا الله ਨੂੰ منو نه کې صفات او افعال نه انکار کې لك وحدت الوجود ولى و ما سم خالق و مخلوق ولا ها هنا شيان بل الحق المنزه هو الخلق المشبه لوحدت الوجود ان لا يو هر شي بس خالق و مخلوق طول يو شيزه او بیا دی تفصیلی ذکر کرنے او د جہمیہ او دی قرامتہ او مسلح ذکر کرنے دی اللہ تا سنو مو صفت نه ثابت ای او دی با نو عدا نمبر صفح کے او گرے نو ثانی شرق من جعل ماہو الہن آخرا دغ چا چې الله سر بل معبوت جوړ کړړې لم عما اواهو وفاې ورووبته ا الله د نومونو صفا نخین کار نه کوی نه دریتناور سرې بل معبوط جوړ کړړې کا شکن نه سواره الذي نه خدا یا ندري جوړ کړي فجعل المسيه الهن و امهو الهن يسه السلام معبود او داغی مددگار او مشکل کوش جوړ کړي او دا ايواله دا غم مددگار او مشکل کوش جوړا کړي دا ومن هذا الشرك المجوس القائلين بي اسناد حوادث الخير لنور و حوادث الشر ل الظلما مجوس کافر دی وای د خیر نسبت نور تکای او د شر نسبست تکای ظلمته او دی ریته کای ها او په تفصیل دی دی ذکر کړی دی ګور ابراهیم علی السلام سورہ بقره کې چې د اغانمروث سره مناظره وا اغم داؤ اغوی اذ قال ابراہیم ربی اللذی یحی و یمید ابراہیم السلام و زمارب غزاد دے جوندی کول و امنکول کئی نو دا اللہ سرزان شریک کو دوی انا احی و امید زم نکول و جوندی کول کول شم نو یک څومره کول او ځان لیکول کول شي نبيعه وبته نورم راخي جول شي د مغربنا او په مشرک به ور جول شي دا و इतर د دلیل نه بلکې الله حافظ ابن قیم رحم الله او ليس هذا انتقاله دا یو دلیل نه بل دلیل ته منتقد کيل د دې کما ځعم بعض اهل الجدل لك بعض الفلسفة تأتي بل الزاماً على طورة دليل انكان حقاً وإن كان هذا دليل حقاً لكي تأتي بمعنى كل جنب وغبتن في جولش تأتي يو دليل نبن دليل تأتي قاني رب دل مشرقنا نور ابا مغربې غرزي زکه ته جوړ دی په لومړ کول کول شي نو تیسه باد مغرب نه راوځي او په مشرقې غرزه و الله وي فبوه الذی کفر کافر چپ پاتیشو اوه خلین مودل تللی کیدی وې د تاسو ونه ویجراځي راخې ژوند په مشرق نه او په مغرب غرزوم الله دې مغرب نه راوځي او په مشرقې غرزي وې د توو وجو نه شو یو خدای دې بوراګه مجريلا پیدا نو کتن چې دا مشرک نه راخی یو په مغرب قرزی لوکای دې یری نه سویل <سؤال> نه سره زکه بادشاہ ولا زګي دंडा کوئی دا خط پیدا نه وی چې مشرق نه الله راخی جاي او په مغرب یې قرزای بل وې دې یخير کما دا سی وې کنن نو الله پدې مقادر له چې سبا په مغرب نه راخیوله په مشرک به څه لو فبهه الذي كفر بچپکی دوی دا وچی چاله یادی کی بای او ومن هاذا شرک كثير ممن یشرک بالقواکب العلویاتی د دینه د ډیرو خلقو غش شرکم نه چستوری د الله سره شریک ګرځولی وَيَجْعَلُ هَارِبًا بِمُدَبِّرِ سُلْطِ أَمْرِ هَذَا الْعَالَمِ يې کوې د استوري د تنظیم کې د عالم د امر لکه دا مزبد د ثواب او ثوابین قران کې راضي د دې دستور د تاثیر حقيقي قائلو ومن هاذا الشرك عباد الشمس و عباد النار وغيرهم اور دینہ شرک دا خلقو دے جی دن ور او دور عبادت کئی من يزعم أنه اکبر ال الھا ومنھم من یزعمو انه من جملۃ ال وازې بوي چې تا مرده دي په خدایا نو خلوي لري اچھا معبودانو د ذووین لري خدا معبود بدیغه معبود اعلاتا نزديكي او د یو تر یو واسټ جوړ کړوا بلکې سماجې کړ کې شرک او في العباده 77 نمبر صفحه کې واه یاه یا مکه ذکر غناق خام ذکر کیلئے یو شرک فی عبادت ہے اور شرک فی عبادت کی داریاں عبادت چھا نہ غیر اللہ نے نہ کہ اللہ نے کے خزان خلقو لخصر ہے دے دیو فوا اسالو من هذا الشرك واخف امر لا گور شرک خر ذکر کوي فانه يذرو ممن يعتقد انه لا اله الا الله وانه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع الا الله داد آبا نشتا. دا دا مشانم سرګندې کې چې دې عقيده کې چې الله نه بغير بل اله نشته او دې دا وې چې zarar نشي رسوله फायदा نشي رسوله ور کو لو منی کول شي کول مگر يو الله خو په بازي عبادتو کې له سگه مقصده د غير الله رضا ونګي دا شیطان لپاره کې برخدا مخلوق لپاره کې او عوداد ابن حبان په صحیح روایت کې چراغلي چې شرک په دې امه اخفا من دبيب النمل اې وې شرط په دې او پت کدا چې په پټه راځي لکه زميږې د خوکه شارې چې سږه سوق ناوړي تاسو زميږې د پوس خور راوي نو پتا باندې کو شرط پر اغلې صحابه کرامې كيفا ننجو من هیا رسول الله وینه بنجات څنګه وې تاسو وایې قال قل اللهم ان يعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلمو وس تخفر و کلې ماله عالم الله ذ په نای غړم کو موضپې پوهګم او چې پهم نه پوهګم د هغې ن زبخ نه یا کاره غ شرق او یاکاری ټول شرک دی الله دمون او تاسو دے ش کې اکبره او سر ټولو نسوو کې معلو کې الله خللوسهوي خلاص راوللي او دو عمر رضی اللہ عنو دعای در تا عجیبا ذکر کردی دارچانا پاکار دی کئی ہے کل سڑے گورا مزل لا لکئی تعلیم و تعلیم لا لکئی خوب پزلو کس خبر راشد چیرا خلق دا داووئی دا عمر رضی اللہ عنو بدا سی دعا کولا داتا سمخ پل دعا دانو کیو گرزوئی وکان من دعا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنو اللهم اجعل عملي كلها صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لا احد فيه اے الله اوږرزه زما عمل ټول ليك عمل لي کله چې د سنتو مطابق وي عمل صالح کله ګرځي چې د سنتو مطابق دي اوږرزه دا خالص د خپل وجه لپاره امل خالص نظر زی چریاکاری او نمود پکینی ولا تجعل لاحد فيه شيئا چال پدی کې برخه بگرځه وای چا چې وامل او قبل نه برخه وګرزو الله بوې زه ادا لاغتې زدان سره په امالو کې شریک نه برداشت الله دې موږ او تاسو دریاکاری نو ساتي کله امالو کې ریاکاری مقصد وی ځان خپل مقصد وی ادا شېسان زموږ دشمن خامخا په امالو کې څوک یې وزل شو ګډه اوس وفات دې الله دې وبافي نو بیان له لار وارهغه نو موږ سره مخ کې نه بل ډول د درس کې وكینه سوال یې خبره خپشو کوئی بیان له رونر سیزم پیسې جنازي لته لرو نو یم د دنیا کار دې نو ام مولانا ته و سره موږ وفات او ګډه وفاته الله ناغور ته خوښ ته ای له و ای جنازه کوم نوخه نمبر ورې ولیم جوړ کړي چې جنازه کېږي سګلانی شنو مولی وای له ځان مخې مخې لګای ا یو کس یو ځل وی یو ځل خبر کې غټو چې تکړیو نو ترغې کې نوخه جګه مرده او له وارثان و له نو کتل چې دم په کې کاڼي جوړ کړي ا بې وګوره دمړي په قبر کې کار کوله عبادت او خطبه کې څوک کړي نا کومډاونه دي شتي او هي ریشياله وي وی جنازہ مې کومخه نمبر یې جوړې کړی نو کله مون په دې کو اعمالو کې نمبر یې جوړاو بس چې نمبر یې جوړ کې سم مشو الله دې مون دریاکار یو مود نو ساتي چاته عمر رضی الله عنه دوه وی دي کله یاد شو ها وګوره اس کلم راخلي یا الله هم جعل عملي سوال وجهې وجهالله ت دی ه الله ما عمل ټول نکو ګځې چې د شریت مطابق کې او خاېې سر د پاه کې د خپل ووج د پاه کې د چا پهې برخه مخم کې دي پهلو وورې ټول خلک ته تعریف کو چې تفی او یو را ډیرې کم د س جوړ شي چې الله غ نهنا را ګل ټول دي صفات ده کوي الله راضي ده نو مساله څه شو د دې وجهه د ری얼 نو مود څه جوړی دینه جوابای ک جوړ بشي یګ دې ټولو خلکو له چا ځانو خیر او یو څړې مزدورای لداو نو مزدوری نو کا اوس ویږي ډېر مودا پس کور تر راځي جواب کې لو وی چې سره د سې څنګه جوړل شي یو طرف له ساده نه غټور کابل پر له غټور څخه ولوي دا غټور وخت یې وکوه و جينار دسه دراړه ولوي په دی یو غټه شاباسه ده او پبل کې عفريد ده سبا چا سره کړی دی او شاباسه وافريد د سبو خیال له چې د دې ټول کلي خلک وایي چې په دی ری شاباسه او عفريد قسم ده یو په لې چې ته جوړيږي جوړي په جی پی علي شي دي نه جوړيږي لا سوبتي نه جوړيږي دمر لوي زاس په فشنګا به له شي او راضي بشي الله به راضي کوي په خالص عملواله په خالص عملونه به اله العالمین راضي کوي زكوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خالص عمل زمای زمندود الله په دربار کې قبلي کېږي نُگَڻ اقسام الا મહફز ابن قَييم رحم الله دا د شرق باره کې ذکر کړي کړي راغور په جبهه شرک وي کَلَپَان د املوي کَلَپ افعال او اقوالو کې وي لکه حديث کراغدي چا قسم و خړو د غير الله په نوم نو شرک وکړو دتې شرک غن اقسام قران او سنت کې زمای عزت مند راغدي الله رب العزت دې موږ او تاسو د ټولو نه پرفل حفاظت کی وصیت زموندے مشایف و رحمهم اللام د شرک تقسیم کړي اڅې صفې نه غوړې بایو ابتدا ان دی شرک په دوه قسم ده یو س شرکی اعتقادي وي او دویم تشریکی فعلی یا عملی وای شرک اعتقادی هغه شرک ته ویل شي چې عقد عقيدي سره تعلق ساتي او شرک فعلي هغه شرک ته ویل شي چې داغه د بنده د افعال سره تعلق لري بیا زموږه مشایخ وایي د شرک اعتقادي څلور قسم لري اشراك فی العلم ذويب اشراق فتصرف ذريم اشراق في الدعاء او سلورم اشراق في العباده دا سلور اقسام دي زموڠ د مشايخ د اصطلاح مطابق فا اقسام د شرك اشراق في العلم ستوي اشراط فیلم دیت ویلېشی لک سنگ الله په هر پټ او سرګن پتیرشی وی پر روان باندې عالم او پو hale دا شی علم بل چاته ثابتول اے پتیرشی او روانو حالاتو څخه خبردار ده دارنګ پټاو سرګندو نو څو خبردار ده دا شی علم بل چا تثابت ہو دیکھئے بد وقت اسم آیا تو نرانو ای دیکھئے با وال آغا یا یا ریسو انوان ورکی اثبات العلم للله تعالی الله ظهر پټ سرغن یرشی وی راروان د طول علوم اثبات چاته خپل ذاته علیا تا ورپسې بیا غایات نه چیږي کې نفي د غیر نا وګورئ تاسو سوره انعام ومپارکه آیات درې دې ذې ټونوان ورکی اثبات العلم لله تعالی الله د هر فټ سرغن د هر را راروان سيزونو د علم نسبت خپل ذات علیا ته کړي درېم آیات د سوره انام فرمای او وه هو الله فالسماوات وفي الارض وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ درهم آیات تمائی وَهُوَ اللَّهُ وَوْدَغَ عَلَّا فِي السَّمَاوَاتِ پاسما نونو کې مالک دې متصرف او مدبر دې وفل ارض او پزمکه کې مالک او متصرف او مدبر دې يعلم سركم په هيغه اساس په پټو خبرو او جهرهكم ما اساس په ښکارو اپ تمام خبردار دې و یعلم ما تکسبون او پوهی کی حساب دچ تاسو ښکوي دته وی اثبات العلم لله تعالی دا رنگی سوره یونس او غوری پاولسمه فارق کی سوره یونس راځي آیات دا غوری یوش په نمبر آیات إثبات العلم لله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تكون في شأن أعني هبيب تاسف يوها الكيب وما تتلو منه وأنه لي تاس مِنْهُ ذِمِيرٌ يَا دِشَانْتَ رَاجِزِ الْلَّاتِ نَلُيْتَاسُ مِنْهُ ذِيَ اللَّادِ تَرَفْنَا مِنْ قُرْآنٍ دِقُرْآنَا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ أَوْ تَاسُ وَمَنْ كَوَيَ وَمَلَّ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ د د قدرت په تلوار حاضر او موجود اذ تو فی دون فیه کل چ شوروک ویسا شفدیک سوکم چ سکای نو د د قدرت په تلوار ور سره الله دے و ما يعذب والربک ان د فشتاد ربنا مم مثقال ذره بمقدار ذری برس شی فلارض فزمك كي ولا في السما او نف اسمان كي ولا اشغر من ذلك او كم ددي زرينا ولا اكبرا ان لوي الا في كتاب مبين مگر دا طول ذ الله پهل کتاب کتابم مبین معنا و الله المحفوظ یا علم الله تعالی گردش اس بات تمامو سجن علم الله خپل ذات عالی تعکو دا رنګ مثال پتو رغ رئیسه اصول کی دایات دی اولس می پاره په اخر کی سورہ حوت چې شروع کیږي پینځمات حدیو لسمی پاری اخیرن ای آیات تے اَلَا اِنَّهُمْ يَتْنُونَ سُدُورَهُمْ لِيَسْتَغْفُوا مِنْهُمْ اَلَا حِلْنَا يَسْتَغْشُونَ سِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ اور د پایه آیاتو ته تشریح مونږ کو نو بیا وګوره ترجمه کې فاغه حوالہ ورکو وای د پایه آیات کمه تشریح مناسب شي نو بیا وترجمه کې څه کو دا به لغوی ترجمه کو حوالہ په وصول ورکو د دې آیاتو لماء د ترجمه کېړي ادمشریکه نو په کفرې عقایدو کې او عقیدت دا وا دیگوی چې موږ دا دروازی بندې کو او دا پردی رازوڈ دی کو ازان پا جامو په کمبلو بسترو کی بند کو نو بیا اللہ زمون په حال بانی علا عیاض باللہ نو پویی کی تا نو مشرکان و پاکی دو کیا وکی دو نو الہ العالمین دا غیرت فرمائی علا خبر شئی ان هم ب ش دا کافر یونهسودوه هم تاوي دی خپلیسیې اړی لستخفو ب چې ځان پټ کې د الله نه د دا کې مط پوې دې چې پهې طرقی موږ د الله نظان پټکو دخخوا په خپله معه چې ځان پټ الله نه علا خبر شيخين يستغشون ثيابهم کم وقت کی دای زانو پټکی پجامو کې یا علم ما یشرون وما يعلنون پویګلا پاغ چې د پټې و ما يعلنون و چې سرګندوی انه علی امام بذات صدور بیشک د الله په هده په پټ راو د خاون نوې نو یو تفیر دا چېات د مومنانو باره ک دی بعضې مومنان د لانه داسې حیاوه چې غسل د پارزانان نه شو سر ګندولې د بی د صحبت په وختې ځان نشو شو نو حیا و د تقلف مرتې ته رسې لو کریم وای الله خبر شي نه هم ب شکه د مومنان یونه سو دوه هم را ته وويسیې خپلیستخو من دپه چې حیاو کې د الله نام استفا په معه د استخییا را قرآېم کې الله وایمان په جابو کې پټږيیا بلو به را خدا ژره توږه سل نه ځندې چې سرګشته او دا و د اسمت د پارا سرګندې تا خو یو مطلوب شه د تکلف مرتبه تو رسول پوه شي په دې باندې ان هو علیمم بذات الشدور بیشک الله په ه دې پپټورا دونو دفاعون د درنګو د سوره هودا خیرنه آیات اثبات العلم لله تعالی سوره هود لسمفار خیرای اعظم دی علماء ولیکلی وی خاتمه هود خاتمه التورات د سوره هود آیات چې په کوم مضمون ختم شوه د الله آسمانی کتاب تورات مخیرنه مضمون سو ده سور الهود خاتمتو، هود خاتمتو تورانتو. وَلِلَّهِ غِيبُ السَّمَاوَاتِ <سؤال> وَالْأَرْضِي يَوَازِ دَ اللَّهَ دَ پَارَا عِلَمْ دَ پُتُو سِزُنُو دَ آسْمَانُونَ وَدِزْمَكُدِ وَرَ دَ آسْمَانُونَ وَدِزْمَكُو غِيبِ زَانْفُورِ بل مڑے جواندے نبی ولیت مستثنان کو و ایلیہی ارجعو الامر کلوہو او دغی اللہ تواپس بکر شکارو نطول طولی وڑی اولوی فی صلی اللہ تواپس کی فعبد ہو نیوازید دغی اللہ عبادتا و بندگیو کا و توکل علیہ اوزانوس فارفدی الله بر واسفیو ک ایتماتیو کا و ما ربک بغافل ندرف سانا خبرا عما تعمل ذاهرن چتا سو کممل کوي درنګ یو آیات وګورې د سريراحت اثبات العلم لله تعالی سريراحت دیار لسم فارک راجی او ایاتو بوری نمبر اتم نمبر ایاتو بوری <تصفيق> <تصفيق> اللہو یعلم ما تحمل كل انسا وما تغیید الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم والله بيما فاغص تحمل كل انثى كي همل فورت كي هريو زنانا اللعنة فترجد زنان همل واغصت وما تغيد الأرحام وما تزداد هغه چې کمې بچی داې و ماته دا دواغه چې زیاته د کمی او زیاتي د سرات دي نو بعضې وایي ګوره په د مور په خټه کله یو بچی وی کله وی کله دری وي کله سلورو پورې لما ق باز اهلیلم د مور پخېټه کې شلوروم بل د کمی او زیاتۍ نشم مراد باز به پیدا شو فندا کم دي ا باز پیدا شو د شلو غوته پزیدو ايش غوتی دي و ماته زاد یک کبه کای کزیات یک او ما د کميو زيادين ادم مراد ده مسله د کم نہ کم مودد بچي پیدا کی دوش پک میاسي صوره ذات الجمهور وقل کم نہ کم شپد میاسي بچي پیدا کی ديشي او بیا زي طولین د بچی د مور په هټه کې زیات عمر ده احناف علما وې کالو پوری بچی د مور په هټه کې پات کی, کی ديشي امام شافعی رحم الله و ای سلور وکالو پوری فات کی دیشی امام مالک رحم الله و ای کالو کال پوری فات کی دیشی امام زوحد چه مشهور مفصل ده و د دو کالو پیدا شو ده مور پخیټه کی ذو کالو بعض علما ده مور پخیټه کی سلور کالو ذلت وی و ما تغید الارحام اغه چې کوم وی به چي داني و ما تزداد اغه چې زیاتایه یو نظام دی دبره طرف نه د الله و کل شی بمقدار هر یو شید د الله صرف خاصه اندازې ده پد تقدیر کې لیکلی نا غې نه کومه کئ او نا وی نزیاته کئ عالم الغیب په حد پټه ما مو پټو او پخکارو باندې الکبیر الملتعال دیر الوی دے او پورت دے المتعال کی صفت علو در ذکر کئ دغه سویا غا یا ثنا اثبات العلم لله تعالی وګوره اصول کی دریا ته ما صفه کی د سورہ ابراهیم آیات ذکر کړه نو ولادی اصول کتاب کی کې وګوره ربنا انك تعلم ما نخفی وما نعلم ابراهیم علیہ السلام وای اعظم مونږه ربابه شکته اغچ مونگ پٹو و اغچ مونگ سرگندو و ما یخفا علاللہ من شید ند پٹ پالاس شیخ فی الارب پزمک کین ولا فی السماء او نپ پاسمان کین تو دا آغا یا تو نبی شدیقی اثبات العلم للہ تعالیٰ لے ورپسیگو ربیاد سورة نحل آیات دیدام دیدغی مضمون سره تعلق لگی آیات دید سورة نحل وعو یایم وصول کیو گوری سلورت یایم سفک وللہ غیب السماوات والارد وما امر الساعت اللہ کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علا کل شئی قدیر خاس الله لریذ د پټو سيزونو د اسمانونو د زمکو نه ولې الله غيب السماوات والارض خاس الله لریذ د پټو سيزونو د اسمانونو د زمکو نه و ما امر الساعه او نه د حکم دراستو د قیامت الا كلمل بشر مگر پشان د رب د او هو اقرب بلکی دا حکم د قیامت دینم ډیر نږدې ده بے شک الا په هر یو شي قدرت او طاقت لرونکي تو هيث باث العلم ل الله تعالی سورہ حفیاتم ده الا سم پارک شپ ویشم آیاته قل الله اعلم بما لبث لَهُ غِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَبُسْفِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا قُلِ اللَّهُ فَرْمَایَا اَحَبِيبَةِ يَلَّا خُبْوِهِ بِمَا لَبِثُ فَهَغَ مُدِي چې دې اصحاب کا په غار کې تیر کړیو له غيب السماوات والارضی خاص د الله د پاره علم د پټو شجون د اسمانونو د ځمکو نه اب شعر به هی وا اسمع ساجيب لدن کې دې اورې دېن کې د عاشقې د تعجب دې سخلی دنکے دے اوری دنکے دے ما لہم دلہ ہم زمیر نو بازوئی ما لہم اہل اہل السماوات والارضی نشتا اسمان و نوزمکیوالا و دفارا من دونی ہی من ولین دا اللہ نیلاوہ فوقل اسباب سوک معبود و مددگار اے قران جله شرک نفی فیکي نو دا شي له عموم الفاظ ذکر کوي لو غرا ولينا او, او دن نفی فصيا كراغ نو مو مراغ امين في داخل كن نور مو من پکرا ما لهم اله اهل السماوات والارض نيشتل الاسمان ونزمكو الو دفارا من دونه ميوليين یل اوذ دی الله نبل شک مددگار او شیخ الهند رحمت الله علیہ دی ولی عجیب بنا کئ و کام بنانے والا کار جوړولو والا شک دی او یاد اللهم زمیر دی اصحاب کہف ترا جی دے ای ویتہ سو اصحاب کہف تا مددگاران وای مالهم نشتد دي اولياء کرام او اصحاب كهف دفارا ما دوني هي مولين الا عوض الله نب الصلك مددگار ولا يشرك في حكمه احدا نشريك وي الله په حكم فيصلك سوقم اي دالا حکم نه دو کیسه دی ا وای څوک یو څه حکم تکویلی وای حکم تکویلی دا مکسد دی څوک مړ کای څوک ژوند دی کای اسوک پتخ کای نهي څوک را غرزي اسوک مال دار کای غریب کای اچھا نهي زتور کای څوک ذلیل کای دته څه ما ولا یشرک فی حکمې نشری کوي په خپل حکم تکویلی کی او تنم د کی نبی ولی مړې ژوندې ایسو کو شریک ندي یا حکم نہ مراد حکم تشریعی دی و ادا حلال دی ادا حرام دی ادا ایمان دی دا شرک دی دا حکم دا فیصله نشا په لاسو کې را بل سوک دا سیدی شکولې حکم تشریعی کې سوک شریک کړي ولا یشرکو فی حکم احد نا حکم یا حکم تکویلی دے یا حکم تشریعی دے او تفسیری مظہری کے وئی چھے حکم نم رات دی دے کی علم غیب دے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اے فِي علم غیبی ہی احدا نیسہ دار کئی نبرخی دار کئی پخپل علم غیب کیو تن لرا سوره لقمان آیاتم د دې مسئلې و ډېر اهم دي اثبات العلم لله تعالی ان الله عنده ال什么 وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير اد پی زو سی زونو علم الله د زار پور مختص یو قیامت بکن رازي باران بکل وريږي او د دي سنان په دي رحيم کي سدي بچي دي نرزه او سبا به يو سړي سكي ادا پت شالي شچ په کمز مکه بده سكي ګمړكي هوا دې کې یو مسئله تاسو ته دا د آیاتی اوایو بعضي وی الله دې ورته سره زموږ هدایتو خو کې ویل مغيب د الله خاصه قوم غیبات په دې پېژو کې منحصر دي دا مسله درسته نه مغيبات ټول د الله پورې مختص دي په دې پېژو کې انحصار دا احلیل ملک کلی سوال کون کی تپوس کړه دا غی جواب راغلی د تونو مفصلین لکلی چې مغیبات او انحصار ګرلی پینزو کې نه نورم چې څومره مغیبات دي دا غی لمچاپوره خاص ده الله پورې خاص ده اګور د غیب او تاریخ چې کلو پی جنګ شوي جره به ایده موسميات او الوی جبرات بکی نو هغه امکانات دي بل داه چې غب هغ چې هغ کې سوواته استعمال نه شي حالاتو سره ته بورې داغ ته بورې او دا تخمینن خبرې وي کل او د متل دی و یا پهو یو پختورې کله پلارس شي او کله بور لکه اولدا څنګه وساري میموروي باران بكي پلاروي دبيكي دبكي په يوغه پکيني شي كته لدا هر تخمينه خبري کله وي اوفته مباراني اساس کې پکرو نو غرزي بل ارهام ګر آلات استعمال شول او دالاتو دا پر ذري رحم کې معلوم شو چې يو بچي نه دوه بچي دي نر دې بادره نو چې آله استعمال شدي ته لمه غيب نه وي لکه رسو بل غيب په تفسير کې تصور هي غی باغی چې په حواس و نه خبره ده د تجربې نه خبره ده د آلاتو نه بار خبره ده کوم یو شی په خبره وایي اكن دا سیبي یو ځل مې یو زنانه را وی ګڼي نورم دی ابي نه لوي دي چې دور به دي کیه ایو دا غل لا لا جانا لوروز یې چپل اس کی دی. نو آلاتو ولا ورته چې دور به دي کیه چې وی شو نو بچي اوس کوم یې خبره باره. نو آلات بدلول و نسب ده نو انحصار ز مغیبات په دی پینزو کې نه ده د سوره حدید د آیاتم زموږ د دې موجوده فارې اولویي دلیل له ګرا اثم بحث دې په نفي د علم غیب کې د مخلوقاته نا متا زغاهات نوې کنا اثبات العلم لله تعالی او نفي العلم غیب ان غیره تعالی قدی کवळ د غیب تفسیر سره پی جنی چې اشکالات ختم شي امام راغب رحمه الله وی په مفردات القران کې وی غیب مصدر ده لکویل شی غابت الشمس اذا استترت عن العين کل جدسترب ونطش او په هر غشي کې د غیب دا غائب کی گی دا حواسو نا آغا غائب او د استعمال سينما لکېږي چې د هوا سونه اغه غایب وي او دېلم دې انسان د غایب وي لکه قرآن شریف کې سورہ نبل کې شلوایات کې وي ام کان امن الغایبین سليمان عليه السلام وي حدهد شته نا یا کله د غایب نه دی ګور دی مدد غیب وک پټواله راځي د پټوالی معنی د پدی کی پرثره د پټوالی معنی د پدی کی پرثره چې د سترګو نه پټ وي ا بیا مفت ګور دی باندې اهلیت مور سالی لیکلی چې علم غیب خاصه د الله دا هغه کې مسائل مشاین بخیل راځي وفتی محمد شفیع رحمت الله تعالی علیہ پدیواری او رساله کلی نو می دکشف ال عن عقیده علم الغیب او دا احکام القران دا غی تفسیر د لاغی صدا ادا یو مثال ہے اس مدینہ منورہ کناست او واټو لباناست چې دکتوری نفرې یو مسله باندې زاد پویږي ځنې وخت یو مسله یې چې سوق تحویل کړي نو تحویل کوم کله با کافر نوی په خبرونه سي دي کنه هغه سره یو کیسه تعویل ده ورته علماي کرامو چې تعویل سوق کوي نو څه بدل کې د کفر دسب مفتي شفي رحمه الله د رساله موګه تا نو په ډېر اعتدال باندې دا شامل اره ای ویل علم غیب خاصه د چاله بل چاله علم غیب ثابتور دا کفر دی خو که یو سړی تاویل نو مفتدی دی کافر بول نه دی رساله کې د د شکر یو دا د نور اهل علمو قول دی صفو شوي په خبر روان یو سړی د اهل علم نه دی او د تاویل کین نو تحویل کون کتاب یا اهلی لم ذ کفر نسبت یا نکیا درې جذباتیان ولا کې یوی یو د جذباتیان خبره ده یو د اهل قلم او د اهل الفکر او تفکر خبره ده په دغه سالکه مزار ل پیدا نوی بیر کمال کړي په دې کې ځکه د غیبو معنای لغوی اصطلاحی کړي د دې په دې کې فرمایي وې د غیب نه مراد هغه غیب دی چې هغه د حواس او دلان دي نه راځي او دا غې دراک په دلایل عقليه او تجربيه او حسابيه او سرندګي نو غشې چې دراک ممکن وي په حواسو یا په دلایل عقلی یا په تجربې یا په حساب یا په نور او اسبابو هغه ته غیب نشي ویل کېدی داش کال چې موږ درا دیږي بای د زنان په خټه کې وی چې الګ دیو جنیدا دا غیب دغه اسبابونه نه دراوې دی وجنا نبراس چې شرح الاقائد شرحه لا اغم دا سی وای مونصفا اته کې ايمه کې دایغه الفاظ نقل کړی او یو تحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس غب څته وایئ چې د هوواو حواس دوا حوا پنځ دي حوااسې سلیمه چې ورته وي قووتې باز شوه د نظر باې لښکاري کوې سا په غګونو نه شي اوې دی قووتې لاامسا په ن شو بس کوو سره س کي او بانې مې شي پیژ دی شي یامونږ او ټولقرآ شدې بازوګی مالیاس کورکیویچ اې راشي څوکاله پښتند سرجمع کړي نو یو ټولو په ذناراو په تجربه کوي لاس ور سره ملاو کې غدا ول نه وي چې ګونو علي تفلانایي ګورکوته لا په صدبر رہی انتها تر رسیدلې څوک چر سره کلاس ملاو کې نو کو استاد دی نو ته غزما استاد دی څه پوه شي په خبرو نو قوت لا مسیته بس بازګرتاسي باز اندول پي سي سوال کوي او ګټه ولکه غازونو کوي پي جي دي کې غازي راکو دا نوټ راغ دا قوت لا مسیته دمر مضبوطه را دا لري قوتي ضایقه ه پدي خلصي پي جن ديشي تاریخ دې خوک دې ګرف دې ادا دا لایو نظام ته کله دا هوا سړی نووري زموږه نیک مېک سره داخله یو دی مخک کې کاټ شوې داغو د ما قوت زایقا خاتملا وای زه پګر نه پويګم پ یخ نه پويګم پ تاریخ نه پويګم یو निजाम دې دا لا چې کلاغه نظام کټ کې بیا سړې سی وی هیراد وی نو قوت زایقا بعض اوقاتو کې د الله د طرف نزایش او درې کې قوت شام اس د بووی پزری او شه په دغه دا الله هډې په شاعت دی وی باندې عادت په قوت شامه مناسبه ورکړي شیخو حدیث مولا محمد حسن جان شه رحمت الله عليه و فرمایل کوئی شکر وبا سي قوت شام مه اندازې سره در کړي دا داکونه په دې نه وانه کیږي نه وې د سوسو بي نه کړي د قوت شام باندې په خوغلو دي مو کافلي والے نو کو نه ویل نشو کیو دی ور جده په کوم په لغه خوده یو قافله طرف را روانه پکې چې دې قوت شام به ډېر درکړې نو د دوو مینو غډې را ټول په دې پوزا کې پراتو شکر وبا سید الله ای واجب نېصاب ده د بازي شې نو قوتې تاسو یو شې او غرزوي د میګې سفر ورو کې قوت شام مې درا څه سوګوري راغوري لړې کې خو بيګي بیا را جبا شي الله دې بند سره سفر احسان کړه ور قوتي باشرې ورکرې فوندازي سره اوس آلات حل غوي په دې میزباني جراثيم پردي په پلاسبي قدر سره د لغکارې دل پټې ډوړې بدهغه فورلې چې علامه علیکم لوح کی پیاله کې چې واشه لري دا خو دې جراثیم پر ډک دې دبر نظر زرکړې چې تاسو هغه پټ جراثیم د تخکاریګنځوت په ګرافیکي دوران باندې کړکبې کوله ته الله هر یو نظام په عجیب انداز به نگور داده این چه غیب بدیتا وی چه آغا ده نباروی علماء لیکنی اسباب د علم د مخلوق ده پاردری دی. یو حواس سلیمه دی روغوی یو خبر صادق دی یو عقل دی نو ده دی دیل چه یو شیب باروی دیتا غیب وی الاح <سؤال> الالمین لکا سنگ اثبات دے علم زام تکڑے نو نفی دیل میں غیب اکڑی دے مخلوقاتونا لکا فرشتونا اگورئی ابائی دو سولو کتاب کی اگورئی تاسو پیو کم نوی صفحہ کی اگورئی نفی دیل میں غیب دے ملائکونا دے سورہ بقری اول پاری آیات اگورئی جو دیر شم قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مَلَائِكُ تَرَبُّ الْعَلَمِينُ وِدَا سُشِزُنَدِي أُدْدِي سَفَيْدِي دِي قَالُوا مَلَائِكُ وَعِلِوا سُبْحَانَكَ فَاكِدَ تَالَرَابْ بغی بوت پھو هی گی او پدی صفات کی سوک شریک نشتا لا علم لنا نشتا دل مم تد دی شونو نشتا مم تل ویلا ما علم تنم مگر هاغه چتا کم علم مم ترا کنے العلیم الحکیم بی شکتی پویدن کے اوخاون بحکمتنو اگرہ نفی دیل میں غیب رالد ملائکونا اگرہی نفی دیل میں غیب دھٹولو انبیاء علیہ السلام نا اجمالن سورہ مائدہ اگرہی و مفارکی نفی دیل میں غیب دھٹولو انبیاء علیہ السلام نا اجمالن دو می پاری آیات گوریو سلوم یوم یجمع اللہ الرسل فکم رسچ راجمب کیا اللہ رسولان علیہم السلاة والسلام فیقولون رب بور گورتو فرمائی ماذا اجبتم سہی او چې جواب درکړوت اصله پاریس تاسو امتونو پیغمبرانو ته وایي جماعت توحید سمو عمم او امتونو راولې نو تاسو له څه جواب درکړیو قالوا لا علم لنا نو دا ټول پیغمبران بوي الله ممتاز علم نشتا الله ظاهر کې خفلانی دا سي ویلو خفلانی دا خود د باطن پته مونږه نشتا مونږه د ديد اخلاص پته نشتاه کله سره په خله خبره مني خزر کیلي ویلا علم لنا باخلاص قومنا نشتا د پته مونږه د اخلاص قوم زمونږه innaka beshaka tu anta allamul ghuyub tay pui dun ke patamam putu sirun ban de mungtada qom beikhlas pata nawab dre mogor in fi dil me ghayb de fer الله نصي د غيب او کید پیريان نه چګوره پیريان په غيبونو پويږي ادا مثلا اوس په خلکو کې دی را وای فلانې او پټشي وي سيزونو مالوي وي پیريان دي ورسلام الله وي پیريان په غيبونو پويږي نو څنګه وي چې در سره پیريان دي اداږي د و جن نه ده په پټو سيزونو پويږي وګورئ آیات مبارکه د سوره سبات وېشته میفاري سوار لسم نمبر آیات ګورئ ورته انسانانو مرتبه د پیریا نو چتره څنګه انسانان فقيب نبيږي پیریا نن فقيب نبيږي فلم ما قدنا الموت هر کله چې فیصل کړیو مونږه وی د مرط فسلیمان علیہ السلام ماد اللهم علی موته خبردار نو ور کړل دي پیانو ته د غی په وفات الا دبت الارض مغروی نو دزمکی تاکل من ساته ورلی وام ساده ہوئی فلم اخرا القر چراغ ورزیدی و غیب ازمکا تبین نثل جنو نسرگن شو وحال د پیریانو خلق تھا الله كانوا يعلمون الغیبا کشر ودا پیریانو چدی غیب مالهبیتو دی به وختنوې تیر کړی فاعزاربلموی په برسوه کوون کې کی کې واخیا او لما دا او داسې ذکر کړی د ب المقدس تعمیر تعامیر د سلیمان للی السلام دا اول جوړون کې د دی خو په تعامیر کوون کوې یو تعامیر کوون کې لکه ابراهیم وال اسلام کابه جوړه کړی خدا د کابه اول جوړوټ کې نه دي دایي نمخ خصوصو قرته دا کور جوړ شوې روان شوې خدا رحم بي عليهم السلام خصوصیت ویچ دی وفات کیږي الله مخ کی خبر ورکی مخ کی څو کی خبر ورکی کبازی اولیاء ثم الهابوش الهاب څه دلیلي شرعي نه دي خدا دایي کرامت وی دا دایسي کرامت وی دام بیا خصوصیت وی چې دې ته خبر الله ورکه سلیمان علیه السلام ته الله خبر ورکو ورکوچې زما پیغمبر وخت برابر ده نایې فسار ستر الله حکم منظور ده او ما استاد کور ته امیر شوو ورکه عدا پیران زما لري انکار کوي هغه زما د وفات ته خبر شو نظر کا نه کوي رب کریم اور سوی جته یو محل د شیشو کې پاتہ تا کیا وها زبدر نروح والم عالم او ستاسو د وفات په دې پیریانو پټک نه چکه ما مثالا سټی نیولې نو وینې په لګیدل اهل علم او مفسرین دې کلی ویو قال کې دن ن دن نه امساو کړه امساج کمزوري شوا ما شوا سليمان عليه السلام پس مکر او غرزیدو ا په ریانو لپه ته ورته چې یو کال خو سلیمان عليه السلام شو چې وفات دی موږ لپته نو یو کال ورته دا غید وفات شو نشو وګور آیات کیسو خبري کوي وای ته خو د مرغ نفس د الله نیکان او بندگان او ته حاجت روا خو نبی پلاسو کې دیولې امشاد وینونو نه بچکړې شو اوایته ته زما حاجت روا ده مشکل کو شاله ا نبي ځانګه غرزېدو نه بچکو پز مکرو غرزو خر اسقط على الارض خر ما نزله سقط على الارض پز مکرو غرزېدو د چې ځان له جثروا مشکل کو شان ده دبل د فارب سشي حاج تروا مشکل کو شابشي فلما قد ونا عليه الموت کل چی في و منفا وي د مرګ اس عجیب کتاب ده ایوې پښاجي د مرگ پیسې لېګي یا جذبه د وی غه اله نوي اله خو د مرگ او ژوند فیصله کوي فلما قدینا علیه الموت کله چې په سلخړیو ومپاوی د مرگ اله او الله مرگ ناراضی ما دلهم خبردار نور کړي دی پیریانو نو تا علا موتی وفات دا حید سلیمان علیہ السلام الا دبت الارض مغر ونو دژمکی تا اقول من ساته خردی وام ساده وی اے نبی خپل لاسو کې د همسا حفاظت کړو عطا سوږتې دې باز قبایل او حقوقی دی اولیو شهید د قبر سرا دا کباینده غون له ګیرا شهیل ته ور ډیری جوړ کړی یا بای ازمو دي علاقه کې او اباده علاقه دلته بوساړی ور فرتړی و یو انګریزی راغله یو لاکیلا نو یخل کو او ویو د شهید د قبر سرا بوساړی تړلې وی دا خو یې دامه څه چل کړی دوی ولوي دا خلک د ابوسو د رگی تختې و دې کې لري رنه تختې چې ټکره براتی او ی انگریز ولوی پښتون زورور کومي پمړو څو کی طریقه وای په کای په ورا وای مړې مومڅکړې څو کی دار وګرځو نه پمړو مومڅکاو څو کای کو الله hey. وای ځان نشي ساتلې خپل پلا څو کی نیولې ام سايه حفاظتو نکو خپل ځان سنبال نکو فلما خرر کله چې پزما کرا غرض دريو تباینات الجنو سرگن شیو پی ریان خلقو تا اللو کانو یعلمون الغیبا کدی پا غیبو کوئی دے ما لبی تو فی العذاب المحین وقب نوے کڑے پازاب دشر مندگئی ا د اخر کو کیسی مشهوری وای وای پیر یاد دی ور سراو د راغید وجل شي داغه م نا پو هيو خطر زنا نه غړې نه کلواله دي نو پیر دو پرتاشری بکړی چې سره تګي وګېده وې د اپوست کی مو سره او کا صد درس کوم کنه اسو صفات د الله ربیوبخي هغه ما پیری کړي اوبې شمال به جمع کړو نو یې سنور کسان و کی ایوه څنګه یا پھر صاحب سره ملاقات نراغله څه تکلیف ته نو موږ په لکه مشوره کړو چې څنګه دا د پلانې لري ورسره راوځي او کويږي دا دا مشكلات یې د پلانې دراواځي نو که چا وې بچی مې نشتا نو ورسره راوځي نو پیر څه سره وکیناس نو هغه بلغه تاسو نه وې شتا جوړ بچي نشتا څه فوج به خبر او وي دا او په رې کې غنځل کې مشوره کړی وکړه کڅوب په پهل پورې مصیبت کې اوهای ناغه تر باغ غ کسراغه په دې تجربه خلک سټ موسی او برګره درس کې کېنا تاسو ته ژوند دې ته الله دې خوشاله ساتي او وفات یې الله دې وبخې ناغه کې او پیرو ناغه د زنانه اکثر پیر داسي پیارو کوټه کې ملایوي یا بای رانا سره یې لګي دې د هدایت غ رانا سره لګي او دې د ظاهري رانا سره لګي دځې برکه نو له چینځ زفورام چې چا درماله <سؤال> تاویلونه کړی تی برن راپور ځو لا به نه ستاس په او په تاویل چې ګورdale پیریانو راوورځولو نو ایده اگر کسان ولا راغلی یا زنانې زه رډر په خبرو شو اول ته بچې کې نوې تانګشه وي لا هو آواز بابا دروږړو کوم کنا لا هو وي دومره چې مرګ لېوالې چې تاغه ماګه خراب کو لا غریب څنګه یې چتا غو لوي دروغ ورزوم کنه دا ټول تجربه وی او سې او دا تجربه د خلکو شي نغي باندې یو کار به وشو یو خچ بخاون سره ډیر افلاوالا ناغه بهواله ټکوډ یو تاویګر للاړ وي زو خاون په وانو و جن مغي او له تاسې تعويذ در لکم خو پیسې بدلیږي اوم چې کوم بازار پیوالته <سؤال> مخ کې نو یو کس را لراغې وی یو کس ګل وی کچا تحویذ د لوکوم ک پوخ نو باندې کچا پوخ څنګه وی د پيزوس او هغه پوخ یو د پنګوسو مردوسو او کچا تحویذې ښه وای داغه تحویذ ول خو هغه له پسا وځي دا خاون طرف لوي نو خاموهه به ټکای هغه ولې شرطی ته درل تحویذ کوم بالکل ودی لوی وی چې هاوندې فورته د لکېګي نو دا تعویز بکلک په خونو کې نيسي نو کاغه بس څوي لدی خو تعویز دیولیو ته جواب نور هرګلو هغه سره لېوالې نو چې دیواله پسوال مال ټکول ختم شول هغه وی چې تعویز سوکو تعویز ز سره کو او دی په کاوه ګنټاو کسه به ای وي بدې خلک نيولیو نو بازي تجربې وي خلک دا غې ندي مصیبت د عقېدي کې اختشيه اغری آیات مبارکۃ سورہ جن چلہ قران کی وہی پھریاں غیب ون پوئیگی سورہ جن اغریو کم دیر شمفارکی آیات لسم دے او ساس رسولو کی میں نمبر صفا کے لے و انالا نسری شررن اوریدہ بمن فل أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا أَيْبِرْ يَعْنُوَائِ بِيشَكَ وُمُنْغَ مُنْتَبَتَنَوَا وَأَنَّا بِيشَكَ مُنْجِيُّ لَا نَدْرِي مُنْتَبَتَنَوَا أَشَّرٌ چِ آياد السشر اُرِيدَ اِرَادَ لَرَلِشَوِدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِوِيبْ دا هغه چا بار کی چې پزما کوي ام ارا د بهم ربهم رشدا یا خیر ادل ل دوی بار کی رب دوی د خیر پر پیران خپلوي بون له پتنوا وګوره ایمان روړنه سمرا د بس دکو د شر نسبته الله ته وو نو کو او د خیر نسبته وو تاسو قران دا آداب یو مقام دی ایک تزمو د اهل سنت والجماعت مسلک دی د خیر او د شر خالق څوک دی الله رب العزت دی خدای خیر نسبت ادبنا لا تکیږي او د شر ورته ادبند کیږي په دیندته وي شرر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشد دارنګو ګوراین نفیدل مغیب د سید ابن عیسی علیه الصلاۃ والسلام نا سوره مایده ګوراین او یا تس ګورای او سل ولسم یوسل ولسم آیات مبارکه ګورای د سوره مایده او ګوردا یو څل세دا اوسم شروع و دے بازي خلک شرکم کوي او دروغم جوړ کی وې ادارات دا ولي چې جوړ له نو د ویډیو شې داسې بکوې چې زو وفات شو د فلانی بیماری او د مرز د لریکولو لپاره به با مات راځي اسوک پګیدا وي وې خوف کړه لرا حاضر چې ګوره دور لری ګرځي او د فلانی حاجت د لریکولو زموار زی خو زیب نو داسدا عقیده د نشوارا وو دایې صالح السلام او د مریم بیبي عبادت او بندگی کوله او ميدان علي صالح السلام ويدي نو الله بد د ديدا دروغ د غيب په خلاصه الله له پته نشي دروغ وې وې صالح السلام په ميدان د مشرک راغار کې وې دې خدا څخه وې چې دابو کم شرک او کفر کول او العیاذ بالله دا د الله پیغمبر د عيسى السلام راته وې و اذ قال الله يوسل اوس پان سمات نو غوراي و اذ قال الله يا ات كا غ وختو بفرمائي الله يا عيسى ابن مريم اي صاحب ابن مريم عليه ایا تھا وی دی خلق تھا دین سوارا او دی مشرکان تھا اتخذونی جونی صحیح و ام بیا او زما والدا او مور دو معبودان او مددگاران من دون الله ما سوا الله نام تا اورث وی دی ایو هم او شاشید روز دروغ ایو هم ولادری ورته خبره مې وزل دا دې لکی گی، دی دی وجنا الله دې موږ او تاسو درو او تهمتونوا خصوصا په دین د الله کې په حفاظت او سادی چاکه د دنیا مامالاتو دروغ پچا درو جوړکل دیو ظالمو مظلوم با الله تمخله ولادری قال سبحانك او بفرمائیسا علیه السلام اللہ پاکی دتا ما یکونو لین دی مناسب ما ان اقول دا چی زوایم ما حاغ خبر علی صلیب حق چی نوی ما تداغی ویل حق و ان كنت تو قلتو ہو کئی مز جمع داسی فَقَد عَلِمْتَ نَبِي شَكَت بِفُوهِ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي پويږي پغه سچې زم ما پزړګيلي ولا اعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ اوزن پويګم پغه سچيстаўه نفس کيلي انَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْغُيُوب بېشک ایت پتما مو پټو شيرونو پوي جون کې علماوي یو خاصه ذکر کړل وي قران کې چې صيغه د مبالغه راشي نو معنا د مبالغه بنی مراد څه پوي الله د مبالغه صيغه خو صيغه د مبالغه چې راشيده مراد ني ان کان الله مول زکه کشه ری هغه معنا د مبالغه مو کنه به در باندې تراس راځي کدا چې وي چې ډېر پوی دون کې پپټو شي ژوند نو یې تراس راځي برجو کډېر نو پوی لکو خوبه پوی کې کنا د شېره د مبالغې شې دی مر معنا غو دې مراد انک انت علام الغیوب بهشکه چې پوی دون کې پټه تمام پټو شي اوزم مغ ث عيد داراست نه اته ما قلت له ما مرتني ماحو فرمایلي دوی تا مگره چتا سوره حکم کړو وی دا ره ان اعبد الله ذا چي يوال عبادتو بندگیو کوي وربي وربكم چرف زما ده ورب تاسو ده وکوت عليهم شهيدا ومز پدوي گوا ما دمتو فیهم ترسو چی موجودم پدوی کی فلماتو فیتنی کلچی ریواغست موزد پورتک مسمان تا کونتا آن تر رفیب آلے ہم نویت محافظ و نگہبان پدوی وانتا علا کلش ان شہید او تی په هر یو شی غوا او خبردار حددان سي دي گواہيدا بخاري شريف کي راغلي ته الله حبيب فرماي ايمان به الله دو مت باركيت گواہي مطالبه او کي فاقول كما قال العبد الصالح زبداسوام لقد الله نيك بند ويلي نو الله حبيب وموي چوما ز گوا په ديما دمت فيهم تر سوچ موجودم لکه لز دي وفات کم کن تا تر خيبالهيم بیا ته نگہبان پوي و انت على كل شي شهيد اوتي فهر یو بان گوا او خبردار در نور نه في ديل مغيب معبود نا چه دا الله نہ و دے نفی دل مغیب عن کل معبود سیو الله تعالی مشرکان غیر ش عبادت او بندگی کین دا غطولنا الله نفی دل مغیب کنی سور یونس غریو ل سمپارکی او آیات مبارک او غری یوکم دیرشم نمبر ودیکي چې څويشت ما یادو نو نو دي د یو کم د ارشم په مقصد بل ویکل مبلات دې د فارو وي چې دې رستو آیات په مقصد پوي شو و يوم نحشرهم جميعا او فقم ارش راجم ب فذ اي نهقولو بیاو فرماو ل نه ها کساننوته اشرکوو چې شکې کړړو مشرقانو مکان کوم دا مکان کوم منڅوب دی الزی مو مکان کوم کیفو مکان کوم اودېګی لا زبرونې صخفل ځای قَدَم چپ کَدَم دزاین پور تن کای اتم تاسو ستاسو ستاسو دایستران اے مشرکان او ستاسو ستاسو دایستران درته یم امر روح الوانی وای وی ول ازهر ای یراض بشرکای جمیع ما عبد من دون الله تعالی من ذوي العقول وغيرهم شركاء كعموم ده هرغه سوق چې ما سي واده الله نه عبادت کويږي كاغه عقل والدي او کبوتانو ني غټي دي تاسو او شركاوكم او تاسو دای صداران فزیننا بينهم دجدا والبراو لو بل تُنْبَرَاؤُ لَبَيْنَهُمْ پَدَن بَمند دي مشرکانو د دې ذمعبودان اوکي وقال شرکهم او بوې صداران دي مشرکانو ما كنتم ايا نا تعبود تاسو چې خاص مونږ له عبادت او بندګي کولا ای زمو شریکان مېمو خروکو کړي ساجدمو کړي تاسو د نوم نظر باندې ختمو هر کړي طوافونو مکړي ای وې فکافا بالله کافی د الله شهیدم به نانا و وېنا کوم گوا پمن زمو ګوتا شوکي ان خناش بیسک ان عبادتکم لظافنين سَاسُدُ جُمْلَو عِبَادَتُنُنَا اَيْ مُشْرِكَانُ لَغَافِلِينَا خَبَرَيُّ مُنْغُ نَدَ رُكُونَ خَبَرِيُّ نَدَ سَجْدِينَ خَبَرِيُّ نَدَ تَوَافَ او نَدَ رَامَدَدْ شَوْدَ نَزَرْنَ خَبَرِيُّ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَا بیشک یوم استا <سؤال> سود جملو عبادتونو نہ خبره درنغوری سورہ نحل نفید المی غیب کڑے د معبودانو معبودانون د الله نه الاوا سوارلسم پارکی سورہ نحل رازی أُذْكُرُ نَهَلَ آيَاتٍ قُرَيْشَ لَمْ يُعِشْتُمْ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ والذين هاغكسان په حدا مسله ډیر وو ماشاءالله مسله حل شو وخافید بوتان او يا دوني او دينه ولي او باندې چسبات هر باطل چې د حق سره ټکراو شي نو څه موده ختم شي دا باطل بل شکل کې راځي تا ولذين بوتان را فارنه راځي تاسو د نهو کتابونو کې ویلي لفظ الذين یستعمل للرجال والذين هاغکسان یدعون من دون الله چې دایرا بلی او عبادت کوي ما سواد الله نا کو نه دک غت راک بود دک ولیدک شهید لا يخلقون شیئا و نون سره ذکر کا دین شي پیدا کوله سشه او وونون نون سره جمع ذویلو قولوا د فار رازی وهم يخلقون وغيب ذاكري شويدين اموات امبتداء محجوفة وهم اموات غي مردين غير احيان دي جوندين وما يشعرون ايانا يبعثون دم رفتم ديت نشتا د مشرقانو د ټولو معبودانې باېلهتاب ی به چې کله ب د قونه را پور ته کولی ش نه في دلې غب وړه ان کلې معبې والله شاب د قاذ الررحم الله دشاولی اللهرحم الله بچوکې شاره ی او شاب د قادررحم الله دي یا ولی اردو کې ترجمه کړي بلته علماء لیکلي وې ہندوستان تا بر شغیر صد قران او سنت علم شاول الله رحم الله روړې دی وجه د صبر محمد در سو کې صفاریږي د ده سنک بشاول الله رحم الله تخه مخاسکې او الله ورته دبره او کمال علم ورکړي دا حجت الله البالغه دا شي لیکي چې تروش دا شي کتاب چا ولیکو و عرب وعجمه ک ډیر مقبول ده د شریع احکاماتو حکمتونو ذکر کړي او الله یو داسې کمالی کتاب دای د قلم نه لیکل چې عجمه او عرب دا غي د مثل نسدي بلکل عاجز دي لای بچي وي وای شاهد انکو فرمایا جو مړه ہوئے بزرګو کو پوښتنه کوي ش عبد القادر رحم الله سوئی اموات غیر اخیا او دلته د علامه شبیر احمد عثماني رحم الله ډېر خل له حاشيه را ګوره هر تفسير ساته او خاص کر د شبیر احمد عثماني رحم الله د حاشيه د رحمت الله له مختصره حاشيه به ودي کې کمال له دې په مسائلو نظر وي نو سوال ذهن کی وي ور سره جواب وي لگو لبوتوں کو سوال او جواب تولس کی دفتر کی شبیر احمد عثمان رحم الله وای یعنی جن چیزوں کو خدا کے سوا پوجتے ہیں سب مردے بے جان ہیں وای کو شیزونو چہ مشرکان ما سیواد اللہ نے عبادت کئ ټول مرگی بی روح دی خوا دوامن مثلا بت یا میشمری لک بت یا فلحال مثلا جو بزرگ مر چکے فلحال مړ دي کم بزرگان چمړي شيوي دي اور انکی پوجا کی جاتی ہے ری عبادت کی یا انجام اور معال کے اعتبار سے مرده ہے د معال او د انجام په اعتبار مړ دي مثلا حضرت مسیح علیہ السلام اچ را کوشی وفات بکنا کوئی امواتن سوق مړ دي دوامن او امواتن شوک مړدي په حال امواتن يام مړدي په بار د مالودان جام غير احيان دي ژوند دي و ما يشعرون دم رفته ور تنشتا ايان يبعثون چه کلب ديره پورته کول شي دارنگو گرئی نفی کڑیدا ان کل معبودن سیو اللہ تعالی سور پاتر گورئی دوئیشتم پارک رازی داغی دیار لسم و سوار لسم آیات مبارکو گورئی دسورِ فاطر دیار لسم او سوار لسم نمبر آیات مبارک و گوری یولی جل لیل فی النهار یولی جل لیل فی النهار وردن نکوی اللہ شپا فورس کی ویولی جل نهار فی اللیل نو کلو رز لنډيږي شپوک ديږي او کله دا وي اکشوي وسخر الشمس والقمر او تابې کړي د نوار شپوک کلون دا ټول يجري روان دي لي أجل مسمى د نهټي معلومي پوری چرته قیامت دا حشپلې کې فوګه وال شي د رز د شپې او دنور اسبق بي نظام بتسنشي ذالكم الله ربكم دغ صفة والى الله استاس رب ده له الملک يوازد دي الله بات شاهدا والذين تدعون من دونه اغكثان چتاصر بلي ما سواد اللانا ما يملكنا من كتمیر غی مالکن دی داغن ریپوست دا کی <تصفيق> د خجور داډو کی دا قرآن اول مخاطبین د خجور سره تعلق ني سره کله د خجور کله نقیر و یقلف تیمیر و یوکل فتیل و کور کجور چفرای اوس رو جماعت کی د مسلمانانو خوړی وای نو کتمیر داغه او د کی د پاسه نری سپین پوس ته کی ما یملکو نا من قطمیر مالک ان د نری پوس ته کی د کجوریدا دکی ان تدعوهم کرابل دی لا یسمعو دعاکم نذای تاسو دعاو او فریاد نه اوري ولو سمع او بالفرض تقدیر کو اوري مستجاب لكم نذوي جواب ندر کوي تاسو ته او په جواب در وی وسنيشتا و یومل قیامت يكفرون بشرکكم پر ورځ د قیامت انکار وکي تاسو د دې شرک نه ا څوک بداووي چې موږ دا ځوړو یا اته نو ترجمه وکا خو موذع الاستدلال زموږ په ديځو یا تلو کې کمي وي امي سموځو شوره نو پيته بیا به خلک راځي د یو وخت ها وای موذع الاستدلال زموږ کميات سي نه دا وای نه درس وګورو ته ځل راغور دا د موجو لیستان کوم ځای ده اسوک بو وای آ بای ځړه طالبان نا کو وای ای ګور دل تبو دلیل دې له فنفي د المغرب عن كل معبود ده ګور ويومل قیامت یکثرون بشرککم ګور برا دوی ور اور رسګرام د شدې ته شرکو وی. او دا ټول معبودان وای بو موله خو پته نشته چې تم ګرامد ت کړیو خوښې په خبرونه نو موزي ول استدلال زموندار جمله ده ويومل قیامت يكفرون بشرككم سوچ نه کوي خبره دی نه اصول مبني دي کتلي چا پرون کوي دي د مخیا طالب کمنل جوړو کو غویاه بس مثلا هنجا سبا ها خو له هدف کوي قران مو مخلي جمعه تا کاتل یې اوس نه وېساب. دمه زه روغ ماده کړو امه. مونږه چې خلک وی بازارونو کې داس وګرو وعده او کا وعده مینه نه په دې واغستا چې تاسو دې پسه راغلي، چا کاتلې پرونه دا مونږ نه وېساب کن نو وای. ناوا بل چا کاتلې دې وای. ا دانه ورته اوسې وعده کوي چې تاسو دا خېل ازوجه تکې. چموږ باندې وې سبق ګور تم جوړ درو یو پایو څنګه و ته وګمې چې او وګور تاسو تاسو حال لګا زه که و بسلنه هل کی وی کنه پاییا માતા سره ګورو وعده غستې و چې نوې اصول سبق وګورې تم نه پوره کړې څنګه ته موږ دې دې ته پوسکو کنه لاګو دې ناولې دې لې لوی دвай کدار دې بارکو ها ورا وعده تاسو سره راغلی ائی تاسو ته وامه اے مور پلان مور پریخي ورا تاسو پلان غریبانان کارونه کوي مزدورې کوي خلیتي بهيږي هغه اپ دې تمه وي چې زمون بچي به راځي چې د لاس جمعه ته چته یې ودروغ وایي امه دغدري پیو هم تجدید دا حد دا خبره نه کنه ورتاسو دا احساس کوی تاسو مور را لري کلیه لګین نه باندې نو بیا ما خبره خبر خبره ټول سره په مننه وکرا منه یې وکنه به منه یې شوق به مڼی لا سوتات کوي بیا خیر وګورئ و چې څه سره جوړ څه وګورئ باندې وګونو نشو واعده چې نه وې وسول وګورئ او کنه بیا په څه ګورمایا ته نو وی ودا پته نه چې دا دوړو یاسنو کې موده الاستغلال کمزيره ويوم القيامه کې انکارو به شرک کوم پر از د قیامت انکار وکړي استا خدایان خدایانو معبودان اے مشرکان استا سود دي شرک نام تا خولی و جره ورسیږي په نیکه راه مدد شي وه انکار ځکه کوي چې غلپت نشتا ولا ينبئك بثل خبير او خبردار باندې کتاب احوال د دو دواړو جهانونو مثلو خبير په مسل ده غزات چې الله دې او خبردار دې وګور دې کنا فيل مغيب وان كل معبودن سو الله تعالی وګور دې غشانات سوره احقاف کمرازي پااره ک سور احقا اافازي دغ یادو ګور پ م <سلام> نمبر شاره ده او یاد د پ نمبر اغ جااب یادونه دي چې بالکل د شرف جړیو بنیاد روباسی د پ ظم نمبر ومن وللو او نشته دلوی گمراه مم من داغ من دون الله چرا بلی ما سواد الله نن ها چلرا لا استجیب له الى يوم القيامه قبل والد شکول دد فریاد دورز د قیامت پوری وهم او ذا خدایا نو معبودان د دې مشرکانو ان دعائهم د دې د بلني او امدد شنا رب کریم وی غافلون نا خبر دي دې کې پر د اخر جمله موږ موجود واهم ان دعائهم غافلون او ش عجیب خبره آیات کې ذکر کا وې دنیا کې ګمراهه ای ډېری دي دی غیبت چغلی د بل مال غړل په خو پټو لو کې لوی ګمراهی سلا چې اوسړې غیبان بل تویر ور او رسېګرام مدد پار کې او حاجت می پوره کې مشکلات می دفه کې ومن دولو نشته دلوي ګمراه ممن داغشان یذو چې را بلي مندون الله ما سوا د الله نه او ربانی سي من عام استعمال د زويلو قولو د فارنه من هاغه چا لوي رورسي ګرامدشي لا يسجيب له الى يوم القيامه تر قیامت د فریاد نشي قبل له ساجب کتاب له کديو شړی جون تر قیامت شي اوديه وی افلانیر او رسیگی مدد تر او رسیگی الله وئی تر قیامت بمد دا واس قبول نکی و هم عن دعائهم غافلون اود زویدا خدایان د دوی دره مدد کولنا خبر دی او څرایا ته دی چې نه په دل می غیب د تمام مخلوقاتنا کما معبود وی او کما معبود نی عبادت کیږي او والله د ټولونه نفي کړي لقد سوره ال عمران آیات ګری او سل یو کما ثایم با کان الله ليذر المفملين على ما انتم عليه ند الله چفريق دي مؤمنان على ما باغ حال انتم عليه اي تاسف غير الا بيسمه شوب امتحان و سوق نپري حتى يميز من الطيب تردی چې جدا کی گنده د پاک نام مشرک د مومن نام ایسوال دارات لو چی رب کریم امتحانات را ته نمونگتا وجدہ سی خبر را کردے چی فلان خبیث دے و فلان طویب دے ویو ما کان اللہ لیتلعاکم علی الغیم ن د الله چې خبردار کې تاسو فغبو کوم ک ټولو مته ختاب دی نه د الله چې خبردار کې تاسو فغی وبانې واللاکن الله يجبي میې منشا من لیکن الله غه کوي د خلوپې غبرانونه چالی چې خوښ شي نګران بیاو ته د وهي پهذري د بعضې مغباتو خبر ورکي او چې کله واسه ته پکې د وې استعمال شو دا غې له علم غیب نوې اږي ته امبا الغیب وې فاعملو بالله ورسله ایمان ساتې فالله او د الله په پیغمبرانو وان تؤمنو کیمان موسی تلو وتصدقو او وزن مدلل مخالفت او شرک نه بچکو فَنَفُم اجرٌ عظیم نتا شود پارا اجر بوی نوې نار کې سوره نام وګورې او ما پارکي نفيدل مي غيب کيد ټول مخلوقاتنا حياتي مبارک وګورې او كمش نمبر اغه روش دی کیږي ما نفس او شیطان وي وایز ستړيږي اته سو غوړی د دکانداران د ښار نه تر ماښام کوته نه ناس هنده په څامله هزار اینده ستړيږي کتريکي کتريکي کی تاسو ته غو ماس په بس کوي اوه ماس غودان لټ په جی دکان بنره او دوه کئ تاسو قصوري لاندې ناشې س خلک په پټي کې ګوډوټه کوي او س خلک مزدوري کوي کاڼي ټکای شکروا ساي چې الله <سؤال> شکرې خپل کتاب لیکي دوی هي کنا شکرې موګه کنا زدن شکرې ډېر غلطه جامو ندي شکر نه کوي چې پدې ذمرا انسانانو کې موږ او تاسو شکولو خپل کتاب لیکي له قسم دې زکل ناکله سوچ کومې که پدې الله او جنت نه ميلاوي دې دلته دې دنیا خپل کتاب لکي زوله الان کې زموږ ایمان دې چې په دې الله جنت ملګ شکر دا کای او سمره چې سړی شکر دا کای له ډور نعمت او شکر دې ته نه وي چې ته بس تو ما نه شوی او سيا نه غوګني سي ها بھائی شکر دې ته وي چې سړی دې درناسي به رو خلکو زموږ استادونه او مشایخو څو سوره سوره درشونه کړیو نن د خاورې د لان دي دي د خپلو مزور سره مخاله دي. د استريوانې د قبر او د اخرت په اړه ده. دا غوړي دنیا د ستړو زه نه. دې کې څوک د دماغرخ کاری. دا د مشران یو مشروف و یو زگار سره د ټولو نزياس سره. همای! د زگار سره څه؟ اځه زمراستوي د مرکار ولسټړي نه. دیوژن ګره مانی به کمږي کیو شي. زمند تبلیغ <سؤال> مشرانو او کې واجب واقعیا ده بعض علماو ډیر مشپ نه سب علما را روان دي نو اې دیو عالم بچي وفات شو ناغره کې قبر سره دېبرت او خبره او بچي ډیرې شو ګیره کړي او ډیر mehnat دې کړي او ټوله څوبې متاعاله کول <سؤال> اوس د خوف زله را نو د آرام زې سره دا خبر دارام دا زید فوک دل ته ځان سوقو د کړو له لازمای زه د محنت پکهار دے خواري پکار دا او شکر ادا کاوي دیولنه او حدیث کراږي مشکار شریف کوي سوق چې مرشدارو هی لار شي نو دا رشتہ دار ولا راجه مشي وای فلان له سره او فلان له سره مشکار شریف حدیث تے. نو دا نور له لګې پریځي بیر راغلی راغلي چې لګ د ماشي دا ګور دستونوزې نهږي چې د ماګیر چې بیا تېبو یو خلانه او یا هم ورشه د چا تلې تلې جنت نه دی یو یا په شرط سره فامه هاویا نو دما وقف زې کوي بای ها اګدل څنګه ځان په خوونو وړکو نو بیا وال څه د بای اخلاق ګور ټول په کار کې لاګیاړي چې غریبانا په لېثي بهيږي اته زه په مسجد کې ناشې او قرانته نوکه زره بار ناشکری موکه کنه نو بیا ود دی سوری پځه د گرمی وړاندکار کې و اندهو مفاتيح الغیبی لا یعلمها الاهو او د تغی الله شرا چابيان د غیبودی مفاتيح یجمد مفتاح د چابې تا وې یا جمع د مفتح د خزانانی کوي ووع د هو مفاې هو الغب او د الله سره خزانانی د غبدي د الله سره چابيې دغبدي لالموه الله د دغې چاابو پ تم د الله نبل چاته خزانې رغبله سره بار کې دي چابي پته وي دي چابي پرته نشته او يعلم ما في البر والبحر الله پويږي په هغه څ کې او په سمندر کې دي او ما تسقط من ورقه نرا غرزيږي څو پانا الا يعلمها مغر الله ذا غفر غرزول پويږي ولا حبت نون يودانا في ظلمات الارض فتيرود زمككي اي دانو كرلا تلس پتري ذا ولا رطب ولا يابس دي توي تعميم خاص خاص سيونه ذکر كرو حساب دل يو تولش ذک سیزونه دوکه سمای تازه او تازه او لوعددی سوچ دی ولا رغب ولا عیاب سن او نیول شاو نوچ الا فی کتاب مبین مگر تول د الله په کې موجود دی درغه وره نه فی دی المغیب د ټول مخلوقاتنا سوره نمل غری شلمه پارکیو آیا تاسو غوری فینځب شپې تم نمبر قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون حبي او فرما لامون پوږ من غ مخلووقات في السماواتي چې پاسماننو کدي والو پهمکه کې ال الغبا پهغبو ال الله مگر ي والله د چې پغب پوږ داسمان نووز مکوله وما شوورونه او دوی ته دومره په تمشته یا ی بهتون چې کله بد را پور ته کولی شي دقبونونه او دې مضمونونه خیررهې ته ګورئ د سوره لغما نه خره یاتهګورئ د ټولو مخلو کاتونې نهفی دغې ان الله <سؤال> انند هو المساام <سؤال> سور دیر شات د دصور لقمان ان الله ب ش الله انده هو المصاد الله سرلم دقیامد د یونه زلول غېث رالیږ باران وله موما خل ارحام او پوږ پاغسو چې پرهمونو کېدي وما تدري نفسن پت نشت اسیو نفس تا مادا تکسب غدن چه دیب سبا لسکئیم ورد سبا د پاڑه سورا پر غرامونا جوڑ کریوی او چه سبا رازی پد خاریم باروی مادا تکسب غدن چه دیب سبا لسکئیم وَمَا تَدْرِي پت نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ چي پکه مژ مکه بده مرګي او د روح د قبر سکېدو نه فارقم زيره ان الله عليم خبير بشکاله په هر او خبردار ده نقشان اسکاسو سولو کید سور جن آیات لکلے پچین میں نمبر صفحہ کی عالم الغیبی فلا یزہر علی غیبی ہی احدا اللہ پتمام بغیبات بانی پوہلے نن خبردار کوی پخپل طول غیب بانی یوتنم گورا احداً نکرنہ او په سیاق د نفیکرا نبی ولی مړې ژوندې هیڅ کوم په غیب خبردار نګرځي او د سوره مدثر یا تم نه و ما علم الجنود ربک الاهو ا دا الله لخر دی ملائک د دې شمیر ن نبی ن ولی ن مړی چا معلوم ندي د ملائک سمره ته دی وما یله مجوو د رب کو الله نه پوهیږي په لاکارو د ته الله هو مګ دغه یو الله مق دومر ر تعدداد دی چې د غوی شمیر هچ تمامم نه دی اودي مضمون کې ور دا خومون او تاسو کتل <سؤال> چې علم غب خاصد د الله <سؤال> ته را ش راپس تللو د مي یا سره <سؤال> ن سر دی دلته را او دلته را شوشي ته ز ډ چېستې په خوېنی که نه بیا دلته را شما سره ک دلته را شو شيخواخوا دی که نه چې دګونې می شي ورث البازی آیا شنو نا د باسی مسائل نو خلق تا خطا واقع کی او پدی باندې غیبی انبیاء له مسلام اولیاء کرام ته د و, و نسبت کړي نو غیبت ال غیب نو وی بلک الغیب ورته وی الله پیغمبران او ته د وਹੀ پزري خلد سونو زرګونو مغيبات او خبرداري ور کوي هغه د امور تدويني سره تعلق لري او دا اولوغي تشريعي وي ټول د مغيبات لري ته قران چې مخه ل پروت ده الله حبيب تدې تد مخه نه پته او ما تدري المل كتاب ته ټول قران د مغیبات نه دی او دو امور تشریعیونه په خبرو رسیدې کنا داسې د دا قیامت پورې دراتلو د الله حبیب ذکر کړي چې دا فتنه برازی او دا برازی تاسو ګورئ تا څومره فتنی چې راځي نو یوه امت د لپاره امتحان هم دی خپل په د خپل نبی د خبره تصدیخ دی چې زموږ د پیغمبر اسلام د خلیه مبارکې نه ده سره او چې دا سدا سې بکیږي او مت له تکلیف ده خو یو په ایمان نور مې واشو چې د مبارک خلې سره دی او په سرګسښول ولې دی شولې نو د دې وجنباد خلقو ته اشکال رازي دی وجنه زموږ علماي کرام ذکر کړی دی لکه رستو دي باپ کې ذکر کو انبياله هم السلام ته الله د باز مغيبات او خبرداري دې ته د جنوي چې دا, دا علم الغیب دی بلکې دې ته وی انبا الغیب د غیب او د خبرې وحي ورته الله کوي اځې الله ورته خیر نو غیب غیب پات نه شو لکه دا مثلا قران ذکر کړی سورہ عمران وګورئ درې ما فارکیاات وګورئ صدور سلو ختم نمبر الله مریم بی بی او دی صالح السلام او دا غید پورا نسب تفصیل ذکر کرنے لې نو واقع پاخر وئی ذالک دا واقع په اخر کې من انبا الغیبی دادی د خبرو نو د غیبونه نوحی له کا وહી کوم دلی حبیب تاسو تا وَمَا كُنْتَ د او نوته موجود د هغوي سره ا يولقونه اقلمه هم کله چېرته اوړ وغې خپل قونه أي هم میقفلو مرم چې کمو په دووي کې پررش بکې د مرمبيبيب وما قتهلههم یځه یخت شیمون کله چې غي پخپل منس کې جگړې کولې اے مریم بیبي چې پیدا شو دا یتیمه وها ا د دې والد د بیت المقدس امام او د دې کې امه تويته شوي غره امتیو حقیقت کنده امه غره وای غره تاسو د یتیم په مال په ورو جنگ دې اذا پروارنو متونو دی یتیم په پروريش جامو د مريم بيبي په پرورش جامو یو وي زبي کوم وي زبي کوم ته الله ز طرفنا دا جګړې د پاره دا, دا انتظام جوړ شو چې په دا کوم خللمونو تاسو تورات شریف لیکي ندان مه هر بېګي دا خلبونه دا به دار تاو کوي دا چا قلم چې وګو یو رو دې به د پروريش او کفالت حقدار دي او د چاقلې چې یو نلوو بلکې ابو مخالب جانب روان شو نو دی به د مرم ببي س کوې کفااً دی کوي نو ټولو خلمون او غورزول د ټولو غوبو یوړ او د ذکر السلام قلم یو نړو او د د پهنی کا کې د مریم بيبي ماسی وه و الخالتو ب الام <تصف> ماسی په منزلی د مور ووي نو پر ورش د د په لاس کې میلا او شو. الله و حبيب تاسو لسه پتاوه چې کله ز مریم دی دی په پروارش جنګ او د دې جنگ ختمې دوه پارا قران د ازیو کا درنګو ګورې سوره هود ولسمه پارکه امبا الغيب پیغمبران او تکیه د غيب او خبردار الله د وې پزري ور کوي خو نبي عالم الغيب نبي آيات دی اوکم فن دوستم د سوره احد لسمی فاری الله د پیغمبران واقعات ذکر کړی وی دلاغه اخر کې خپل حبیب توي د نوح السلام مفصله واقع ذکر کا ادوره مفصله فنور سوره نو کنه لا سمری سوره احد کنه لا فرمایتل کمن امبا الغیب دا واخیا د نوح علیہ السلام او د قوم او د بچی دا, دا دیت خبرونو د غیبونه نوحی حایله وحی قوم د دی حبیبتا سوتا ستا ستم وحی کڑے ما كنت تعلمه انت نو وئتا شو پوی دن کی حبیب پدی ولا قوم کا و قوم من قبل هاذا مخک ددی وہی کول زمانا لشکلا واقعا نو خبر شوي فسبر نو صبروک لکنو عليه السلام دو قوم په تکلیفونو صبر کړو او اود الله مدد راغله او تاسولم مدد الله برشی انل اقبۃ للمتقین بیشک اخیر ینجام د خامیاوی د پرस्कार او د پاره دے انل اقبۃ للمتقین اخیر د خیرنجام د پاره د دا تقوا دار له او دا غشان آیات تا او سرعی سکم راروان بے یار لسم پارا یو سلویم نمبر آیات تے اللہ خپل حبیب تو ایدارک من امبائل غیب دیوسف علیہ السلام دا غید رونو دا غید والدینو دا مفصل واقعا دا خبرونو دا غیبو ندا نوحی لیک وہی قومند دیتا شتا وې تاسو خپل ته موجود نه وای د سورې قصصات ته د دې تا وای ابا اول غیب نورم ګن آیاتونه مضمون بارکه راغلي دي نبي او ته وحي کیږي د غیب او کله د اولیاء کرامت وی کل دا اولیاو سوی کرامت وي تاسو صلاح حادیثو کی برایش موتا دے امام مالک رحمه اللہ کی راغلی ته کرامت وی د سیدین عبو بکر صدیق رضی اللہ عنو لرلا پیدا شوی نو او دا غی خبرداره او برخی جودا کڑیو دا کرامت وی د چا دا سیدین عبو بکر صدیق رضی اللہ عنو اگدوا کیا پا موتا ده امام مالک رحم الله کراغله درنګ یو حدیث مشکار کراغله باضی پکی سندی کلام کړه خو باز علماء وايي حدیث ثابت ده عمر رضی الله عنه په منبر ولاو مسجد نبوی کې یو لخر لے غلې او نحاوند لا کې تا اي دښمن سره جنگې دل دښمن په نشاد طرف نه راتلو عمر رضی الله نو مسجد نبوی کې بیان کړي او الله ورته کرامت نه لخر کر وی اساری عتل جبل ساری اد دی لخر ابیرو وی هر طرف لا دا غیر طرف صلی اللہ تعالی و الفتح ورکا بلال قاری رحمتہ اللہ علیہ مرقات کی کلی دا عمر رضی اللہ عنہ کرامت تے او کرامت دا اولیاء او بی اختیار ہے وای چې کله خبر او کا عبدالرحمن ابن مفرد رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ناسو او دا د زه هم عمره وکاسو بلچا خو دې لري نه غږ نشو کولای او ارتو ایسو چې در سر خبری کے سر خبری شو یا موږ سره خبرې کيه یا بلچا سره خبرې شوو کې ته ولې دا خبرې کې چې د خلکو خبرې زان له جوړې عمر رضی الله و ارتوې پوښن شو بی اختیار لا خبر الله د فل نسکه جاری کا ولته ورو رسولا لیا خبره تمرا سونه میل ميلله اواز کيه یا په کمرəsi شهید کېږي نو هغه کس ورته جماعت کې پټ ناشته مسلمان را فاسولو صفونه جوړ سول عمر رضی الله عنه مستغذرو نو دغه مجوسی رانی غلام د نمدلان دی دری گزاروار بیا چیرته تختیذون بوخاری شریف دیار لسکا نه نور موال یو صحابي په شریعتو کې نقصان کوي ناغه او غټ کوټ تشولې او په ورواښولو سره را کابو کو دي چې 푸 شو چې ځو کابو شم نو ځانې ځبخه کو رستو خلق لطه نه لګي د چي سوشل عمر رضی الله عنه بل صحابي کو اغه مختصر غنتی موجو چې کله موجو شو بخاری شریف حدیث ته عمر رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه ماکم ذکرې نو رستو صف کې اوراږي ويته وردا چاوال په خبره کوي دا چاروي مواله به په جهدي الته کرامت ساو نبي له خبره کوي او چې کرامت نشته نو وي مواله د کښت په تلليږي دا ورته چې پرده اچتا کا ودا هو افلانې غلام د ابو موسی اشریذ رضی الله عنه عمر رضی الله عنه شکر دے چې جما شهادت تا د مسلمان دلا سره دی ولکه راکافر دلا سره دی د غور کرامت د اولیاء دا زموږ د دې مسلې نه بار خبر را ولی کرامت خبره کای او کرامت د ولی په لا شو کې نی وی الله به اختیار د زذ او د لا یو کار سرګند کی نو انبیاء ته امباول غیب کیږي دا اولیاء او کرامت وی هغه د دې نه بار خبر را او دا الفاظ غوږه ذکر کړی دا حدیث او حافظ ابن حجر وی بیسنا دن حسن ان ابن عمر ان عمر ابن الخطواب رضی اللہ عنہ باعث جیشن و امر علیہم رجولن یدعا ساریا عمر رضی اللہ عنہ یو لخ کر لے گلے استا سننن میں صفقی اپا غی او امیر جوڑ کرے و یدعا ساریا غطب ساریا وی او اللہ دا دی امیر پزڑکی دا جہاد یو شوکا چولے او محبتو د چې پری ووته د په بيستاره ويم لخرې جوړول چې فلانه یا لاکیله ضرورت کې کمیر کبير جوړک دان تاسو د برابر شي وې زمسکم لخرې تیارو خپل ځان ته یو ځل شو او ان کری هو ش الله وکولې صبر وکړي غسل تیرو مرزي الله نو رسول کو وبته سحې دیرا لي خلکو له وي ويستا سودا زمواري چر افا اڑا شوي مر سره دا کار شو مشوي زهر رانه يرني دو مدمر فکر او جزاب تسو کله به په مشکل لخرې تیارو فبينما عمر عمر يخطب فمنذ كي عمر رضي الله عنه خطبه قال فجاء عليه سيح وهو على المنبر يشار الجبل چغی والی غر طرف تشا یا ساریتو الجبل کالا فقدیما رسول الجیش لده لحکر کا راغ آغئی نو امیر المومنین تی تپو سکو بیسنگا حال لی ناغورتوی لقینا عدونا فہزمونا و ان نسوائح لیسیحو یا ساریتو الجبل یا ساریتو الجبل بیمون دشمن سرشی ملاوشو شکسمو خورو خو یو چغی و هنکی چغوالا وی غر طرف لشه فشددنا زهورنا بالجبل مونگ شاپ غر مزبوتکا فهدمهم اللہ, اللہ اللہ ور تشکست ورکو فقید علی عمر انکا کنت تسویح بی ذالک وی دا چھوی خطاو آلی اگل اپتا تیسے چھوی دا چھوی چھو آلی اخرجهو البحقیو الاعتقاد بی سناد وحسن اسناده الحافظ ابن حجر في الاصابه والحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه نو سندی او نماو صحیح ګرځوړی تاګور کرامت سو سو وباله نحاوند د دشمن جنگي هدی او आवाजونه ورګي او کله ور سره خوا کې دی او دې پیژې نهي پاکي شوق دی پتاورتنه لګیږي دا شوق بوخاري شریف جو وتا سره شي حج لپاره روان یو قافله شيکا ابن عباس رضی الله عنه نو وې دوه کنا څوک دي نا لاણો نو ابو سہیب رضی الله عنه امیر المؤمنین دی وړي کور خلق ولخکار ګپی جدي نه او جکل کرامت سهونه مله اواس کوي نو کرامت د دې مسلې نه سده دی لو ګره علم غیب خاصه د الله دا بندگانو ته تسلا رنشتہ مگر چې الله په وਹੀਂ پیغمبرانو ل خبردار ہے ورکی یا الہام کی او کرامت وی د اولیاء کرامو کرامت وی د اولیاء کرامو احادیثم د باپ کډیر راغلی بوخاری شریف حدیث سے امام شابی وی د مصروخ نانا اش رضی اللہ عنہ قالت من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد كذب ويک چا ارتصدا وي چ نبی له سلام په دې سُرغو پشپد معراج کې الله قتل نو دا دروغ وي دا مثلا د صحابه په منځ کې اختلاف دی ابو ذر رضی الله عنه رااهو بقلبه ها اباظه صحابه نفي کې وهو يقول لا تدركوا لبشار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب عائشه بيبي رضی الله عنها واي سوچي درته بیان کوي چې نبی رسول الله پر غیب کویدو نو دې دروغ وای اعلان کی الله فرمایي لا يعلم الغيب الا الله او دا الله حبيب وای نو زمو فقهای کرام دا masala وضاحت سره ذکر کړي نوګورک پیریار دی ک انسانان دی ک ملي دی ک جوان دی نو دا ګوره فغه وسري فغه په نو په ایږي غبدان صرف سوګ دی یو الله ده دیوچ نمو یو واقعیا ذکر کړي دی 101 صفه کې او دا فتاوی علمګیریا کې دا واقعیا ذکر کړي چې دا مشهور ده فتاوی هندي سرا او داغی پا حاشیبان فتح و ای خازی خان که دواقی آده و او بی خاون ته پیش منه رو لگلو پرمزان وینز پلاس ناغ په واپس لو که وینز تاخیر رو گو خاون پا دی خبر عیبدار کو جتا د وینز سره صحبت کنه نو خبر یې ترې ځخ خاوند را نو خاوند دی خځه توي چیسته دا سی وي نو ته په غیب پوئې فقهلتنا عملي وي او نو دې خاوند پرکه شکر هغه دې کوي زه په غیب پوئم هغه محمد بن الحسن یو عالم محمد بن الحسن شیبانی ده ده هغه ته خځه لیکل جنما را خاوند خدا شي وي فاجا محمد عن جدد النكاح فانها كفرت هغه فطور کا و دې نکته کستا خزي چې ویچ ز پغېبو بوې هم دا کافر شي پېګه خبر واته که څوک یې پغېبو بوې غم نو ګره ایمان تھی زی عالم الغیب څوک دې عالم الغیب صرف او صرف یو الله دې نه په ریان او نه پدې باندې انسانان پوي او غاشار دی ویده حسین رحمت په درس کې یو قص کې راسته داګه قرآن زده کو بيدغه اشعار زوره جوړ کړ چې اگر حاضر ہوتے بهر جا نبی صلی الله علیه وسلم تو وحی وکشف کشف کی نه کوم غرس اگر هر ذره کې او رقته خبر تو کیو زہر قات بجنګ خیبر کپی غبردار سره خبري نو پجا کې خیبر کې ولي زهر و خور یو زنا اوړه داوت تر کو زينب نو مې ابخ کي تپوس کو جدي الله د حبيب په دې ساروي کې قبضه اخوخي نو ويرې شول چې د مخ کې نهي لېچا نو هغه کې لېر زهر واچوري د الله حبيب او صحابه دا غي نوړي خورې ابيا و هي رالا ناغزنانې رو مختا ویدي کي زه رسول کي نناورتو اشارته وي په د پیغمبر معجزه وا فيديو د کو په دي تعلقي خبرو کې زموږ کي زهر دي و اگر هر ذره کې او رخته خبر ته کيو زهر کا ته بجنګي خيبر د خيبر په غزا کې به اولي زهر وړه اگر غيب دان هه حضور نبي صلى الله عليه وسلم بدر کې سارا مې کیږي راهي دې دا بدر کې ديانو او یا د دې بارک مشوره وشوه چې سوق ابو بکر رضی الله عنه یې را دی به موسکو افدیه وته وای اومر رضی الله عنه بای صحابه دې دا الله د رسول د دشمنانو پار راغلی مال لا خپل راوار کفلاني صحابي لا را بار کې سرونه وو دې ویل چې الله کوم فیصلہ خو خوا كم جدا عمر رضي الله عنه هو. ها دي تواي موافقات عمر زبا درس كتاسو لزي بزي خيم احلي وي دا نسيوا او دا دير شو نکم دي تواي موافقات عمر دای پا فرش او مشوره ورکره او عرش مالکا غشان پیغام را ده گره لانن چه زنانا پا فرده کی گرزی داده چا مشوره ور عمر الله عنه وي حبیبا نرب کریم وي چه زما حبيبه. که په فرش باندې عمر عمر غیرت نه برداشت کای چې زنانه دې بي و وګرځي نو ارشو علماء وي چې زما دا فیصله دی چې زنانه دې پردہ کې وګرځي دې دوی موافقت اومر علماء کې کتابونه لیکلي خاص عرب علماء یو یو مسله را پمخه کی الازم دي علماء ولما توفیق ور کی دا شی مسله نشته چپاری وانیری رسالہ کلا پیو بسل رسالہ لیکی نو مالھا او ما, ما علیہا او جامعات کی اگے کی او ڈکتور ک کلونو پر اول رسالے نے ملاوی کوئی دا وہی پدی دو پدی ولگی دا سمو جوانې دې کلکې چې چا مخ کې څه او هغه د علم یو لوی خزانه وی نو پدیو لیکل شوې موافقات عمر رضی الله عنه داغ غول کسب او شرک اعتقادي کې شیداغه سلو رکسام اشراق فی العلم دین د اشراق فی تصرف ها بای هغه بار کتابه سویاتون او اوریدل اشراق فی تصرف ستوي اشراق فالتصرف دې تويلې شي چې د غیر الله بارک دا عقیدو لرلې شي چې د هم فوق الاسباب مالک د نفع او ضرر دې دې غیر الله بارک دا عقیدو ساتلې شي چې په ټول امور کې فوق الاسباب اختیار بن دي نو دا صفت خدا الله دے فوق الازباب پنف نقصان رسول سکا در رے اتی او ملی جوانتی تا دا نسبت کے نو دیتا وئی اشراق فی التصرف پا دی کم گوره لکا دمخ کی پشان اول باغ آیاتو لگوری ای چیغی کی اثبات التصرف للہ تعالی د تمام و نفع و نقصان تصرفات و اختیارات اللہ زان تثابت کری نبیایا هغه یا څونو غوړی چې پاغې کې نفي دا غری دو اصول په یو اصل او درې مسافه کې هغه یا څونا چې هغه کې اسباب د تصرف دشاته لله تعالی الله تعالی وګری آیات د سوره بقره دې مफार کې یو څلور شپک پنځوسم الذي دا سواب هم مشبتون قالو ان للله وإنا إلياجون الذينا صبرنا کاغ <كاقا> کساندي <دی> چېلهغي <شال> تخ غمبر په خلليبانې وي بشر الصاب سبرناکو تزیر ورکا اللذین دا سبرناکا کسان دیدا سوابت هم مصیبتن کل چورسی گی دیت سم مصیبت اے دنیا دا مسائب و جالدہ پدی که مرگ رازی کل سڑیخ پل مڑ کی گی کل خاون خزمڑ کی گی کل مور پلار کل بچی وی سبرنا کو تزیر ورکچ دیت سمو سیبت رسی قالو دیوائی انا للہ بیشکم تول اللہ لرئیو زمونگ مرگ و جون زمونگ روح او زمونگ دا اولاد او زمونگ دا والدین روح داد اللہ فلاسو کرے و انا بیشکم گا ایلیہ دی الله تب واپس کی بود اور اللہ تعریف کئی غم و سیبت راغ خدی صبر کو زکتا دا اللہ فیصلہ دا مرگ کله دا سیوی چی پا کشران انو بیر آشوی او مشران پاتے شی زکتا دا مرگ خاون سوک دے تاسوس پا توحید فر ربوبیت کیوی چمڑکول او جو اندی کول د چا په پلاسو کری او په تاسې خبر او صبر پکار وی زه صحابياتو کي يو صحابيه د الله حبيب کور تم ډېر څلو ځکه په ماره مو کې و आवाज کتابونو لیکلي وې داب په هاوس د کاوصرو ګم تک سیمي اومي سليم رضی الله عنها او د صبر بیا جی بیا جی بدلی وی لې بچي بیمار ابو طلحه رضی الله نو د دې خاوته ناغ چې کور نهبار ووتو بچهی و پات نو دیښسمبال کو پټې کو کور کې وي چې ګورې کپلار مرا نوڅوک بهحلوا ور د خبر یووي مقام دی ځکه ځناانو کی د نااردهو په نسبت صبر کې کمئ دی کې چې هغه کور ته راغې نورته یا بچې څنګه دی و د مخکې نهپران دی ممنت ته ګورې ملک سره چ ارام حاصلی ي او دا مسله د اتفاقی چې د مسلمانانونابالیغه بچي چې مړ شي نو ټولو لما او اتفاق دی چې بچر ته ځي جننتت له ځ تر دی چې د کو فارو دنابالېغو بچو بارهکنې اخره قول د لما دا دی چې د کافرونابالیغه بچی به هم جننت ته ځي کافرو کافرنابالېغه بچی به هم جنت ته ځي او دې مسئله باندې د عرب علماء ډیر ځیکل کړی عذر بل جہل باندې یا معذور دي هغه دعوت نه زه لا مکلف نه زه نو لا سندې مکلف نه زه وی هغه تبخ کنه په آرام دي نو ډوړای کیه خوګه لا او ویه خوړه دا په ټنو مسله فکر هوتا کچا ګرمړې شوی ډوړوي کوړل دی کیافر جوړای څه پويږي په خبره واقعه دسه دا بخاری کور کې مړ شوی نو چېાડ اورایو په لاس <سؤال> آسمان رورځي دوه خټوڑې په خاوند د خروډا په پښتنو سره چې کومرکیه کارا غورځي که ماشوم چېږي وي وای الله حخ کړی خبره او پوه شوې کنا بیا خاون صحبت به بي وسرو نو چې کور نو واتونو او خذرته واجب خبره کوي وې دي نو موږ ته سوالن متسشه شيغه او غیر راکړي نکه واپس غوړی ورکول پکار دی کنا ورخاوته مطمئن غو نا ورته او خامخال چې اوس یو شی دې مونږ غوښت سوالن نو واپس به ورکې نا وی ښاغه بچی چې الله درکړې واپس یې دی له راغه د الله حبيب له چې ما سره غو بي وېدا شوک بچی وفات مال روړې مراکا او صحبت می موکو وی الله په صحبت کې ورتبارکت واچې له الله حبيب وایي دغه دغه صحبت نه داسي به جپی داسي وی جټول د قران عالمان حافظانو معشومه پیدای شوې شو معشومیا اولاد وګور زومره لوی د صبر اظهار کړه وای زیر ور کا صبرناک ہوتا د هغه کسان دي ا ثابهم مصیبتون کله چې دیس مصیبت رسیږي قالوا ندي واي ان للله ويبيشکم خاص دالایو زمون روها او ژوند او مرگ او عزت او ورکو لو بندول دلالاش کی وی ان الیه راجعون او یقینا مږ بدی الاه ته واپس لله راغ دارنګ د سورې بقره د آ او اخر رکو اولنې آیات دي ل لله ما فیس سماوات و ما خاص د الله د فرض او چې پاسمانونو زمکه کی دي وګوره په یاد درسته وی ل لله لاپ کې بدر خبر یاد ل رئیس خبرې لِلَّهِ خَلْقًا وَلِلَّهِ مِلْكًا وَلِلَّهِ تَصَرُّفًا لِلَّهِ مَعْفِسْتَ مَعْوَاتِ وَمَعْفِرَتَ تول دی دی دی لن پاکہ برن کو دا ټول سی زرچ اسمانو نوزمو کو کی دی پیدا کا ان کے سوک دے مالے کے سوک دے اختیار منے سوک دے ایک دیرہی ہے ایک کمائی ہے ایک مڑکائی ہے لِللّٰهِ خَلْقًا لِللّٰهِ مِلْكًا وَلِلّٰهِ تَصَرُّفًا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِوِيدِ نگو رہا اتباط و تَصَرُّفِ اللَّهَ تَوْقُو خَاس دَ اللَّهَ دَ دا پَارَدِي هَغَسُ چِدِي پاسمانُنُنُكِي او هَغَسُ چِدِي خالق مغد مالک مغد اختیار بند مغد دارنگ سورہ عمران آیات دے وګورای درې مپاره کې استاد سور اصولو کې نمبر صفه کې منه پتہ زونه دې ډیر کړهو نو کې کله پدې کې وګورای نو بھائی خه خدا له جراړو له وای بھائی چې لاسونه مو ادت پتاسو د ناراس ناراسیا کنه ناراس دی وای غره دی ک میسباد د تصرف د الله تاسو فغښتما یا ته غوري قل اللهم مالک الملک او فرمایا اللهم یا الله حدیث کیه او مسلو لم او ذکر کړی و یسب چې د الله د سوالو کې په الله هم سره نو دا الله چې څومره اسماء الحسنا لري غټونه په کې را جپا کړه دا چې وکوي کنه با کوي بای ربنا آتنا فی الدنیا دا ور سره قران کې راغلی او اللهم ربنا اللهم ور سره حدیث د بخاری شریف کې راغلی نو په دعا کې اللهم سکوې اللهم سره چې څا سوالو کو نُثْبَو وَے چی دټول اسمائے حسنا په وسیله سوالو کو قُلِ اللّٰهُمَّ وَفْرَمَایا حبیب یا الله مالک الملک ت مالک د بادشاہی تو سل ملک مَن تشاو ورک وی بادشاہی چان چیدی خو خشی وتزر الملک مِمَن تشا او اخلی بادشاہ چا نچ دي خوشي ادل صباح يو شه رزي کر کو و يو شه ر د يو بادشاہ په محللي کړو ها واي دا شعر معنا سو وېدا سبا صباحي يدا مگر د چا با شي ختمه شو و سو پتخ ناسته دا څه نه کړه يو د عرش مالک د کم وښنه بادشاہ دي او تل تر تل و بشوي بادشاہ وای سبارو خط وای فلانے لڑکڑے وبلی کې دوله او یو بادشاہ دې چې په بادشاہ هی قائم او دائم دې وتعز من تشاو عزت ورکه چال چي خفشي او ګره عزت نه مراد عزت د اسلام نه شوق دي خپل کتاب لکھې نو لو اسلام و ایمان دې نصیب کوې عزت مننې کو ابو بکر صدیق عمره فاروق او اسمعان جنوره نو ولي المرتضا رضی الله عنهم ټول صحابه دې عزت منکل تو ذل من تشا او ذلیلکه چان چيغه شي په کفر او بيديني په سر روان شو دې دي کل خير ستا پلاس کی ٹھول خیر و ندی عدل تا علماء ولی کلی و شر محضوب دے عدبت تمام خیر و شر دے چا پلاس کرے بیدیکل خیر ستا پلاس کی ٹھول خیر و ندی انکا علا کل شیئن قدیر بی شکت پاریوشی قدرت و طاقت لرنکے د داغااتونه اسباتو ته سرروفی لله تعاله اوه مازیګر نه پرونه ماشالله در شروع شوي په کمم سلورو بجوونه چې تاسو ټولته لبا اوطالبات را جمع او دا صورتت یا دیم هم ی تااس موواده چې کوي که نه په خوا دااد کتابونهمونږ اوس په ډیر کم شول ناغ یو شیر وي کلام لې یم خوغ نه پتاسو واده او که په بلنه زماره سکړي لکه ترجمه دې در سرکی کم اس کم یو لس پیریوډ وای سو پیریوډ لس پیریوډ وای قران د خوړای کتاب دی بار بار د دې څه کوي تکرار کوي خوړی وګړي نو په کوم سلو ورو نه تاسو بنا طالباتم کې نه اغه نمک مخ کې جوړې فرای لګاراه کوي اگر جدي دي کې ال تم زمو نماز په راځي لوګو دوه مې چې جوړې کړو رایلم یي خو ګوز عربه قوانینو باندې ځکه په عادت کوي خوب چې جلاورځي نو بیا ګاړه روان نو دی دیودی راوایي چې چا له روانځي نو هغه کړه یې په نوو را ټول خبرې ولا شور نه بند کوم نو خوب چې راشه نه بي سي تاسو ګورې درس کوو مباځې پکې ودي نه وس موږ باندې موناورې راځو راغو د ابو جیره ما خوب پوره کړه چې تاسو مکه مکرمین او د شو نو مدینه موناورې سره پسیټ شوی نو ګوره خوب چې درځي بیا آب په شور کم کې کی. چې نه درځي را بیا نه درځي بدل سم ګوره زموږ د طالبانګر چې موږ تاسو نه بار کو خو بیا هم شور دل راځي اوس کله بچي چوټی کو او دوه میا چې موږ جوړی کله دوه میا چې بس په دې د ګاروندا د گزاري وی الله دې را شي اسباب جوړ کی اوس ان شاء الله زمونږ د بناثو د مدرسې س پروگرام شروع دي دعا کوی دا بیا به تاسو جن ان شاء الله اله درازي یا بل کال راځي نو شموي الله دې را شي جوړ کی تاسو کوی شي کاوی خواري کوی مهنت کوی چې دا بل بازارونو کې لري مگرځي بل د مها امن په او مخ کې جتا سوسی راغلی بل بازي ماشوما نه درل تا بازي راغلی او ځان سره طالبات روزي زموږه بازي وړه د سار نه بس نېګی را لې اغه مور پلار سبق لره را لې دی و نو اې دایو سره راغلی نه یې چې بل ولوي دایو سره دا په سبق کوم ځکی وای د دې را لې دا کار بل څه کوي دا شی د اندازې د لاندې کې یو وخت وی او یک کتاب सुद्धा معشومان لېږیږي دې وختم زای نه شي او ستاسو زای نه شي الله زمونږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې رب کریم موږ ته زمونږ والدين او تا مشایخ او تا مړو ژوندو حاضرين او غایبين او الله واړه او ګناهونه माफ کړي الله زمونږ ټول کې خیر نشتا ستاسو کتاب زمونږ مخې لږه زمونږ او ټول مت دي دونیوي پریشانای ختم کړي اللہ ازمونگاو دا ٹھول امت دینی دنیاوی حاجتون تر سرکے پا تمام دنیا کے جکمزے کی کلیمی والا مسلمانان پا لرزان دی اللہ تا مشکلات و پریشانہ اللہ دے کی بی گناہ بندیوان دا بندر اخلاص کے اللہ کم مسلمانان دا دشمنو تربگنو پا تکالیفو کی دی رب دا دشمنائی پا دوستائی بدرے کی یا اللہ دا دشمنائی پا دوستائی بدرے کی الله د همت و منسکي جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي الله د چا اولاد نشته نه کومله صالح اولاد وركي او د چا اولاد وي الله د والدين او د سترګو يا خو له جوړ کی الله زموږ د طلباء او طالبات او کی الله د خواري ماده پکې پیدا کی او رب کریم ماده مهنت توفيق ولا وركي الله د دوی او د ټول راز ناشتا په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته یا رب کریم مدد دی طالبانو پلنگر کے کم مسلمانان من دثرڑے وای الله تی پمال اولاد کی خیر و برکات پاشے اللہ کم و دی اللہ و او برکات پاشه الله زموند لنگر کم ستا استاد غیب خزانه د ارسن ډکی وی الله د غیب او اسباب جوړ کی کم مرګری پدی کی من دثرڑے وای دهر کسان طلبه لګیا دی سبق کم وای او زموند دی لنگر خدمت وکئی رب کریم دی اجرونه ورته په دواړه جہال کی ورگی او یا دوستای وای څوک چې الله دې دین خدمت کوي الله دې چا قرضې پزان نه پرې شي الله دې چا قرضې سره کوي وي قرغوشتو بابا رحمت الله عليه او قرغوشتو کډی لوی بي تاسو نه طالبانو خدمت کوي الله دې چا قرض نه پرې تاسو لاړ شي نن پټول شې شلاګه کې ټولو کې غوړه کومه علاقہ آغه خلک شي چې تاسو نو باو خدمت کړي الله زموږ ټولو دینی دنیاوی حاجتونو تر سره کوي الله دې در څومره بوانه او رکاوټونه دي زمونږ او زموند دي طالبانو نه لری کی او په خیر عافیت باندې زمونږ او زموند دي بنین او بنا دا د نړۍ تفسیر الله اختتام ته ورسه ربنا اتهنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرته حسنه وکنا عذاب النار